Podcast UPEC, la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya commemora el 150è aniversari de la Comuna de París a les Jornades al Temps de les Cireres. Aquesta sessió du per La Comuna de París en la història de l'esquerra, l'anarcocomunisme, la fi de la primera internacional i la creació dels partits socialistes, l'auge del marxisme entre el moviment obrer, la pràctica dels Consells com a forma democràtica alternativa al Parlament o l'imaginari del Maig del 68. Aquestes són algunes de les empremtes que la comuna ha deixat en l'esquerra. Per parlar d'això, ens acompanyen Andreu Maiaio, catedràtic d'Història Contemporània de la UB, i Miquel Sales, del Consell Editorial de la revista Sin Permiso. Modera Rosa Sanz, directora de la Fundació Cipriano García. Bé, benvinguts, benvingudes un altre cop a la segona taula d'aquesta jornada, que és la comuna de París en la història de l'esquerra. Després de la primera taula en la que hem fet un repàs a les causes, els protagonistes, els fets d'aquella d'aquells dies de la primavera del 1871, aquesta ens toca doncs veure més que res quin és a l'esdevenir que ha tingut en la història de les esquerres. Eh, potser hi ha episodis de la història que resten a la memòria popular, mm molt fortament. Jo no estic molt segura si la Comuna de París ho és en el, nostre, en el nostre cas, però el que sí que és cert és que la Comuna de París sí que ho és i ho és molt referent a la història de les esquerres. Què ens atrau de la Comuna de París a les diferents corrents de pensament de l'esquerra, des de l'anarquisme, l'anarcocomunisme, el socialisme... El, el comunisme. per què tothom s'hi referencia, quins són aquests elements, el per què. Eh, Varen ser pocs dies, però van ser molt intensos, va haver una dura repressió, abans es parlaven de la gran pluralitat que hi havia a la comuna. Jo crec que aquests elements eh, que tots compartim, eh, potser és això, encara que tinguem diferents mirades o diferents visions, del que significa la comuna. O potser és que aquests problemes polítics i socials que preteníem sostenar en aquell moment els comunars encara ens els trenim ara? Potser això és, encara és el que ens fa pensar la importància que té en la història de l'esquerra a la comuna. Bé, doncs una mica ara us presentaré les persones que estan aquí. Ja abans ha dit el nostre rector que havíem de tenir a la Christine Ros entre nosaltres, que no ha estat possible, però ell en el seu llibre Lujo Comunal, El imaginario polític de la comuna de París, doncs ens, ens explica, on ens ofereix una mica des de les pròpies veus dels protagonistes els antecedents intel·lectuals de la comuna, com també del seu impacte contemporani. No? De quina manera ens presenta els elements d'aquest imaginari en aquells mateixos, els mateixos comunals, definien com el lujo comunal, i que potser ara amb l'explicació dels altres ponents podem veure si estan bastant més a prop del que pensem el que hi havia a la comuna amb el d'avui. Bé, doncs tenim la sort de tenir aquí avui Eh, doncs uns comunars tenim una taula curiosa tots dos, eh, tots du, tots, tots dos ponents són nascuts al, al mateix poble, a Sant Per de Calanda el qual doncs em sembla doncs, diguéssim que així, com a mínim no és habitual perquè doncs, és en aquests moments una població de 800 habitants i doncs de la, de la mateixa comuna la... I, i parlant amb ells doncs, m'he assabentat d'una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, doncs, que era un un punt on hi havia tres línies ferroviàries. També em sembla interessant, no? perquè avui eh, d'aquestes tres línies ferroviàries que n'hi havia, una portava i enllaçava cap a Tortosa, l'altra és la que segueix encara, que seria Madrid, Saragossa, Barcelona, no? i l'altra era una minera que portava eh, cap a, cap a la, la central tèrmica, portava el carbó d'Andorra. Bé, i ara, pos doncs, això Crec que hi ha un tros de la que va Tortosa, que és una, una línia verda, que deu ser molt maco poder-la fer, doncs us convido. Eh? Però una bona metàfora, no? Tots dos ponents d'allà, tots dos de la mateixa comuna, Hi ha una situació que jo crec que és interessant sobre el tema del Ferrocarril. Bé, doncs mira, començarem amb l'Andreu Maiaio. Ell és, és catedràtic d'Història Contemporània i molt actual de la de Barcelona. Dirigeix també el Centre d'Estudis Històrics Internacionals sobre el Tavelló de la República, dirigeix eh, segle XX revista catalana d'història, forma part del Consell de Relació de l'Avenç, dels Sàpins, i a més doncs eh, dir-vos que no, suposo que tots ho sabeu, però en tot cas eh, persona militant, compromesa des de, des de la joventut, diguem-ne. Eh? I doncs, també doncs, amic, eh? company, amic per, per, per nosaltres. No? El Miguel Salas, pues, també la mateixa condició. Vell militant, sindicalista de comissions obreres, membre del Consell Editorial de Sempermiso, que per cert ha anat amb aquests darrers dies ha anat publicant diferents articles sobre la comuna, que també us recomano que us els llegiu, i també és membre del patronat de la Fundació L'Alternativa. Doncs, jo sense més li donaria la paraula a l'Andreu, perquè doncs, a veure si, diguéssim, les diferents mirades que ells en puguin aportar, doncs podem establir tots aquesta, aquesta trajectòria de, de la comuna en el pensament de les esquerres. Eh, molt agraït, Rosa. Eh, abans de començar per als agraïments de rigor, eh, voldria agrair-vos la vostra presència aquí i poder fer allò que se'n diu un intercanvi de mirades i d'opinions doncs, en públic. No? És dir, sabeu que els docents i més o no, universitaris estem empantallats com els alumnes que pateixen tant i per tant fa goig aquesta sala. Em alegro que també per streaming hi hagi gent que ho pugui doncs, anar seguim, però és de manifestar la meva immensa alegria no? d'aquestes petites coses quotidianes que després d'una pandèmia i un confinament esdevenen gairebé ja doncs, eh, emotives. No? Dit això, agraeixo a la Universitat Publicista d'Estiu de Catalunya primer que, que hagi fet aquestes jornades, perquè jo penso que serà pràcticament l'única cosa que es farà al voltant del 150è aniversari de la Comuna, no? i per tant s'ha greir, és a dir, que almenys algú hi pensi i que cregui doncs, que ens ha de servir com a excusa doncs, per continuar eh, fent bullir l'olla i pensar doncs, en com podem fer les coses una mica millor. Agrair al Carles Martí quan, quan em va convidar. La veritat és que jo li vaig dir que sí de seguida doncs, de que vindria perquè estava entusiasmat i emocionat per fer de d'escolanet de la Cristina Ros no? i del Miquel Salas. No? Però sobretot de la, la Cristina Ros, és a dir, dic, hòstia, encantada la vida, perquè el llibre que ha citat, i després en parlarem, és una mirada nova, fresca, que s'ha de tenir en compte, és a dir, jo també la criticaré, però en fi,. però, però, però, però en definitiva, eh, em semblava una gran eh, ocasió doncs, de poder debatre doncs, a, amb una persona que fa molts i molts anys que està mm, estudiant això a partir de la literatura. És, diguem, ja, ja veurem i que amb el pas del temps va canviant. És dir, que veureu que, que aquí això és una pel·lícula, no és un fotograma doncs amb les coses. Per tant, agraïment absolut per aquesta meva intervenció, doncs, de que seguint amb tot, doncs, jo doncs, eh, hagués doncs, eh, titulat Les cireres de la comuna, no? és a dir, referent a Proust, no? o, si no, o si més no, Melancolia de la comuna, fent esment a Enzo Traverso, que després en parlarem d'aquesta Melancolia de la comuna, i recordin que melancolia, Traverso, el que ens està dient, que no és allò, és dir, tenim melancolia no d'allò que ens manca, sinó d'allò que ens falta, no del que hem perdut, sinó del que desitgem. Ho intento explicar doncs, és dir, el concepte de, de melancolia, que, òbviament, no té res que veure amb el tema de nostàlgia. En tot cas, poso un PowerPoint, i, i ja que, com tenim una edat, el PowerPoint el veieu vosaltres, no, Ah, ara sí, ara sí, perfecta,. Eh? Eh, com tenim una edat, començaré per una memòria personal. Eh? és una memòria personal perquè val la pena, eh? és dir Això és Montblanc, això és una fotografia de començaments del, del, dels anys 20, però el situaré al 1863, que és quan va arribar el ferrocarril doncs, a, a Montblanc. Per què? Perquè ja fa gairebé 40 anys, quan vaig començar la meva tesi de llicenciatura sobre un munt de coses, però també concretament sobre el que diríem a la introducció de l'anarcosindicalisme i de l'anarquisme a Montblanc i la Conca de Barberà, vaig tenir encara l'oportunitat en aquells moments de... Ara sí? Perfecte. Gràcies. Um, vaig tenir l'oportunitat de, de parlar molt amb una persona que feia pràcticament 37 anys que no tornava doncs, a Montblanc, des de l'any 39 a l'any 76, després el vaig tornar a recuperar. En Ramon Porter, Ramon Porter, que era en fi, el nostre heroi, no? la persona que havia estat el president del Comitè de Milícies Antifeixistes, no? el gran eh, dirigent doncs, de la CNT, que havia estat al Teatre de la Comèdia doncs, l'any 19 al Congrés doncs, de la CNT, la persona que havia estat elegida secretària general del camp català per la CNT dels sindicats anarcosindicalistes, per tant, una persona impressionant. I de tot allò que, que em va explicar em va explicar una història que em va, em va allò que es diu diuculpir i que la vaig seguir amb una experiència molt fascinant no?, de descobrir a eh, un personatge amb un blanquí extraordinari del segle XIX. No? Perquè en porm va dir escolta, tot això de l'anarquisme aquí, eh, amb un blanc, ve pel ferrocarril. Vé pel ferrocarril. El ferrocarril es va canviar la vida de tot, no? I això m'ho deia que cent anys després i com el tema de les memòries no només personals familiars sinó sindicals i polítiques són importantíssimes per veure d'on venim i ve d'això perquè doncs ja per preparar l'arribada doncs, de, del tren, que el tren portaria òbviament riquesa econòmica però també noves idees un blanquí que havia marxat fill de jornalers i de músics de gralla, per això es deia Josep Sogranyes Espanyol, el musiquet, el musiquet va muntar un any abans, l'any 62, un cafè teatre, el primer cafè teatre on la gent va poder ballar amb parelles, agafats, agarraus, eh? un element revolucionari que això li va comportar des de la trona no? doncs del cavallà que ja el va escomulgar ja des del primer dia. Doncs aquest eh, republicà federal, eh, Frank Massó, eh, que introduirà l'enorcosindicalisme doncs, a, a la Conca de Barberà, Serà una persona que, òbviament, el 68, des del cafè del Musiquet, sortirà a la manifestació per ocupar l'Ajuntament, proclamar la, re la, la revolució, llançar el retrat d'Isabel II pel balcó, cremar-lo, en fi, és a dir, un personatge d'aquestes característiques, però m'interessa esmentar-lo perquè aquest personatge es va animar tant amb la comuna de París, imagineu-ho si anava de pressa les coses, que l'any 72, amb altra gent de Montblanc, van començar el que encara a Montblanc es parla de la comuna, és a dir, la construcció doncs, de cases populars per no determinar gent amb serveis col·lectius i a l'any 75, amb la restauració, es va acabar i van fugir per cames del poble, però encara a Montblanc es parla o bé de la comuna o amb el nom del carrer de les cases que van acabar construint algunes cases, el Serrallo, el Serrallo amb un to despectiu, eh? És dir, i això és important és dir, i llavors doncs, eh, eh, ho explico perquè aniré a parlar no d'això, que no em pertoques, no d'altres coses però l'impacte és dir doncs de, de casa nostra, als nostres pobles quan es deia de la comuna no en queda res compte que rasquem les nostres tradicions, mirem, i hi havia tradicions, i en aquest cas de l'anarcosindicalisme, doncs, que era el majoritari, doncs, tret de Barberà de la Conca, que era un feu socialista i de l'UGT, l'anarcosindicalisme era majoritari a Montblanc i a la Conca de Barberà. I dic tot això per comparar-ho doncs, amb un altre, perquè en el segle passat, i quan hi havia pessetes, Um, jo em vaig dedicar a això que es diu la, al municipalisme, és a dir, vaig fer d'alcalde de Montblanc I, i un bon dia, quan estaven netejant les golfes perquè anàvem a fer obres de dalt a baix doncs, a la casa de la vila, em ve el cap de la brigada un personatge molt curiós i, i, doncs, i em diu, escolti, he trobat un llibre que li agradarà a vostè no? I dic, dic dones, bueno, bueno, no? És dir, perquè amava ja m'ha de veure doncs, com un comunar. Aquell ja em veia com un comunar, al no? cap de la brigada municipal. I, efectivament, i és aquest llibre, llibre d'aquí, perquè és una història molt curiosa, que ho explicaré ràpidament, però també val la pena, com s'havia conservat. Era un llibre que procedia de la presó de Montblanc, és dir, teríem jutjat a primera instància, havia presó, de l'any 1883, que és la, la data, no sé si es pot veure, no? d'aquest personatge, és a dir, doncs de, del Jaume Ferrer i Dolcet, Jaume Ferrer i Dulcet, parent de l'Antoni Palau i Dulcet, Montblanquí, i després a Barcelona, un dels grans llibreters de, de Barcelona. Els Montblanquins tenim dos grans llibreters a Barcelona, el teníem, no? l'Antoni Palau i Dolcet i després el Josep Porter el jove Proté, el pare del Miquel proté en fi, el portal de l'Àngel, doncs la, la seva llibreria. Doncs bé, eh, aquell llibre és un llibre que era un relligat de, de la impressió del procés de la Comuna de París, que vol dir de, que es va fer gairebé en directe, avui els més joves dirien online, no, es va imprimir, després ho diré, a Barcelona entre el mes d'agost i octubre del 1871 8 fulls, 8 fulls de 8 pàgines i per tant 64 pàgines amb la transcripció de tot el procés a la comuna amb uns gravats extraordinaris, eh? és a dir, doncs, eh, que hi havia. I, I, òbviament, és a dir, eh, la joia aquesta, vaig continuar la recerca, i a dalt de tot, doncs, vostès no el poden veure, doncs, ara, però posa I López Impressor. I López Impressor és, doncs, eh, aquest personatge, que ara el veurem, no?, que és Innocenci López, no?, que tenia una imprenta a la Rambla del mig, i és una persona fill de Girona, fill de militar, però que l'any 1868 era membre de la Junta Revolucionària de Barcelona i que serà més conegut, perquè no es pot apreciar amb, aquests, amb aquestes dues campanetes que veuen eh, d'aquest dibuix del Manuel Moliner, és dir, Mola i Charit, que de les coses millors que va fer aquest senyor doncs va ser el fundador, l'editor no? i l'impressor de les dues grans diaris literàries o semanaris satírics de casa nostra, la Campana de Gràcia, el 1870, i l'Equella de la Torratxa, el 1872. He posat el de la Campana, és a dir, l'Equella surt quan prohibeixen doncs, a, a, la, a la Campana de Gràcia, i, per tant, durant un temps s'han doncs, de sortir doncs, amb un altre nom perquè també s'havien de viure i havien d'editar i tot. Ho dic perquè aquí ja et veiem un personatge, és del número del 24 de novembre del 1871, per tant, molt proper no? doncs a la comuna, i que aquí ja ens presenten a la Roca Star doncs, de, del moment, a Karl Marx. Després parlarem de Karl Marx és a dir, i de la seva guerra civil a França i tot això, perquè va ser allò que se'n diu un best total i absolut, no? 35 pàgines, eh? tampoc no es va escarressar, no? les va publicar al juny, pràcticament tres setmanes després de la finalització de la comuna, ja tenia escrit, la crònica, ho dic perquè doncs, sobre això hi ha llibres i s'ha discutit molt el que va dir Marx la... Marx ho va fer a Correcuita i a més com un manifest de l'Assemblea doncs, de, de l'Organització Internacional de Treballadors de l'AIT, que era que era això que era el, el que feia no? Per tant, i per acabar això Uh, aquest era un personatge doncs, curiós, amb aquest llibre, ho dic perquè com va penetrar de seguida, a la tarda els hi explicaran millor, tota la penetració a Espanya, d'aquest personatge, l'Innocenci López, que l'any 73, amb la República, el van fer director general de Correus de Cuba, va anar a Cuba, va tornar, eh? després està enterrat a Montjuïc, és a dir, perquè, a més, ell és el l'iniciador d'una saga d'editors doncs, i impressors importantíssims a Barcelona. És a dir, que ara no, no la faré, però molt important. És a, a l'any 39 va ser una fractura, però dir, durant eh, molt de temps molt importants tots aquests impressors. Anem a, a començar pròpiament el que volia explicar, perquè jo als anys 80, és dir, quan estava ja estudiant, fent la tesi, vaig llegir un llibre que allò que et canvia el món... Doncs aquest és un llibre que em va canviar el món, si més no, acadèmic i d'altres. Eh? Un llibre d'un personatge, que el tenen a l'esquerra, de jove i de gran, Marshall Berman, no? eh, jueu de Nova York, no? nascut a l'any 40, que l'any 82, en anglès, va publicar aquest llibre, que va arribar a casa nostra sis anys després, eh, traduït, no? Tot el que és fix i estable és volatitzat, que és una frase doncs, del Manifest Comunista de l'any 1848. És a dir, doncs, és una frase que després s'ha repetit i tot. Però m'interessava i m'interessa el que estem parlant ara perquè en aquell, llibre, en aquell llibre que va al voltant sobre la modernització que portarà, és a dir, canvis tecnològics, canvis productius, porten noves idees i d'aquí surt una cosa que es diu experiència de la modernitat, la modernitat com una suma de la modernització econòmica, però també de la modernització ideològica cultural, i per tant ja n'haurà aquesta experiència, que és la comuna, en de és una experiència de la modernitat, doncs eh, Marshall Berman dedicarà un capítol precisament a la ciutat de París. A la ciutat de París dedicarà un capítol a partir d'una altra persona que fa pocs setmanes vam celebrar, commemorar el seu bicentenari del seu naixement, no de la mort, com és el cas de Napoleó, sinó el seu naixement, que és Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, no és a dir, doncs serà la persona que utilitzarà a Marshall Bergman per el modernisme al carrer. Té un altre capítol que és el modernisme del subdesenvolupament, i aquí en faraús de Dostoyevsky i sobretot de Tchernitxevsky no? Tchernitxevsky el tornarem a veure després, és el que el mateix any que arribava el tren a Montblanc el 1863, va publicar una novel·la d'una impressió, d'una influència importantíssima a tots els revolucionaris russos, que és què fer o què cal fer és dir que aquest serà el títol que després Lenin no, es li copiarà, m'enllevarà de Tchernishevski, no, una novel·la impressionant el 1863. Anem a París, anem a Charles Baudelaire, eh, en el qual doncs, Marshall Berman doncs, eh, ens, ens porta. I concretament, eh, Berman de Charles Baudelaire, el tenim aquí, ràpidament, el que utilitzarà seran aquests, eh, diem, aquest personatge Charles Baudelaire Eh, el que dirà de que els seus somnis estan més inspirats en allò que es veu, és dir, el trencament amb els romàntics i els que després seran doncs, els, fins i tot els simbolistes, és a, dir, això, és a dir, els somnis estàs amb el que veus, i tindrà molt que veure, Marx la comuna un fet factual, Czerny, Czerny Lo important és fer, no? l'acció, els activistes de l'acció surten les idees sinó a l'inrevés és a dir, serà una cosa molt moderna doncs, de que, que es farà hi ha doncs, eh, aquesta visió del, moder, del modernista Baudelaire a través dels ulls de Berman, d'una expressió que diu de eposé la full no? és a dir, fondre amb la multitud no? fondre-se amb la multitud en definitiva, prendre partit prendre partit que és el que Charles Baudelaire ens intentarà explicar amb aquests eh, poemes en prosa d'aquest llibre no? doncs de l'Esplint a París del 1864. El 1864, dins d'aquest Esplint, l'Esplint és... Eh, la traducció seria melancolia, seria de Sassosec, seria inconformisme, seria, és a dir, el tema aquest de la melancolia, doncs, que veieu que doncs, va lluny, no? d'insatisfacció de la gent que el porta d'un doncs, sac a canviar les coses, en el fons. Hi ha un poema que és el poema dels ulls dels pobres, els ulls dels pobres del 1864. Ens explicarà en aquest poema, en aquest poema, amb aquests bolivars que abans s'ha explicat, Housman, no? és dir, que han transformat la ciutat, han trencat la ciutat medieval, i això té aquesta fotografia que poden veures doncs, dels levards, en el qual, en el poema del 1864 dels ulls dels Pos, eh, Baudelaire planteja una escena moderna, moderna perquè és aquesta obertura d'aquests grans cafès. però moderna també, perquè la gent que viu en aquest encara eh, carrers estrets medievals de la, del, del Rovell de l'ou, donc de París, poden sortir, poden sortir, i concretament, en el poema, surten i queden allò que es diuen fascinats, eh, esmaperduts, no? mirant el luxe que significa doncs, aquest cafè. És un pare, el seu fill, gran, i un fill més petit que, que el té en braços. I miren, i el pare pensa que allí en aquell cafè s'havia concentrat tota la, tota la riquesa del món. I el fill diu, això és l'hòstia, però... Però això no és per nosaltres, no? I el que òbviament porta en braços no diu res perquè està allò que ja no pot dir ni pruna. És dir, fascinat. Mentre s'està produint aquesta escena, hi han un parell de nubis que estan festejant, no? Que els han interromput amb aquesta escena i estan molt enamorats l'un i, i l'altre i tots dos, òbviament, miren amb aquests ulls. I el, i el noi, quan veu allò, sent compassió d'aquesta gent, diu. Aquesta gent, és a dir, Déu-n'hi-do. No? Però, en canvi, quan intenta, intenta explicar els seus sentiments doncs, a la seva promesa, i gira, i creuen les mirades, amb la mirada de menyspreu, la mirada eh, freda, distant, i a la cap i a la fi, demanant al metre que els faci fora com sigui, amb aquesta gent se'n dona compte que s'ha acabat la seva relació i que doncs, la seva relació ha tingut una fi i cadascú haurà de prendre el seu camí. Boudalè, eh, Berman, seguint a Baudelaire, diran «Segurament aquestes persones, set anys després, es podien trobar, però en trinxeres diferents. Ell a Versalles, aplaudint les repressió de la comuna, ell a les barricades doncs, de, del 18 de març fins al 28 de maig». I aquesta és l'explicació, és a dir, doncs, de que en els anys 80 intentava doncs, Marshall Berman explicar-nos a través de Baudelaire i a través doncs, del que s'estava operant en, aquests, en aquesta segona meitat doncs, del segle XIX per entendre, entre altres coses, el que passarà al 1871. Aquesta no només modernització de la ciutat, una metròpoli de gairebé un milió i mig d'habitants, dos milions depèn com els contem, és dir, estem intentant explicar el que és això, i en el qual no tan sols hi ha modernització, sinó que hi ha modernisme. És a dir, gent que pren partit, gent que prendrà decisions, gent que sap que aquella gent que se'ls està mirant per molt que els facis fora no marxaran mai, estaran allà. No estem ja a l'època medieval que tu et pots tancar en un castell i no els veus. Hauràs de compartir l'espai públic amb aquella gent, amb jerarquia. Tu has sigut doncs, amb amb un cafè i els altres d'en peus, però l'espai, i aquest espai es disputarà, i es disputarà als carrers, i es disputarà els bolavars, hi haurà embarricades, hi haurà repressió, i aquesta és la vida moderna, és dir, perquè la burguesia ha obert aquests bolavars, perquè el que vol, entre altres coses, és manifestar el seu luxe no? de nous rics, és a dir, doncs, amb això. No? Per tant, aquí tenim aquest conflicte i continuem, perquè doncs, aquest conflicte doncs, el veurem doncs, també amb la Christine Ross. La Christine Ross, la texta doctoral és dels anys 80, eh? de l'any 88, que la publicarà a la seva universitat. I, per tant, al mateix moment que Marshall Berman està estudiant a Baudelaire, com Walter Benjamin, que és el gran estudiós doncs, de, de Baudelaire, per el que ens interessa, aquí veurem que hi ha una altra, la persona que ens havia d'acompanyar avui, la Christine Ross, que utilitzarà Arthur Rimbaud, que he posat aquesta foto perquè sempre hi ha la foto de Gensdín, i està bé, no? és a dir, doncs, de Rimbaud, però també penseu doncs, que és una persona que té 17 anys en el moment de la comuna, Arthur Rimbaud. Una altra cosa és que la poesia de Rimbaud després faci referència a l'experimentació que ha significat en la seva vida aquells 72 dies de la Comuna de París. No? I, per tant, la Christine Ross, amb la seva tesi doctoral sobre Rimbaud i la Comuna de París, l'emergència de l'espai social i, per tant, la revolució cultural, els nous llenguatges, les noves formes de vida, les noves identitats, més enllà de la identitat de classe, el que diríem, doncs, emped no es diuen ara, Empoderament. això? No? Empoderament. Doncs, bueno, agafar poder, la subjectivitat, tot això és el que li interessa a la Cristin Ross, i ho fa, no ara amb el luxe comunal, sinó ja en els anys 80, en aquesta primera, diríem, eh, aproximació a la comuna a través de els, la poesia de Rimbaud. No? Presentem a l'altre, Enzo Traverso, amb aquell llibre original del 2016, un llibre important, La Mancolia de l'Esquerra, d'aquest eh, Enzo Traverso, pràcticament el que m'interessa ara només d'una cosa que ja ha sortit abans i per tant doncs, val la pena esmentar-ho a través d'un artista no? d'un artista important, Gustave Courbert, no? Gustave Courbert el de realisme social entre Enzo Traverso ens intentarà explicar entre la revolució i la bohèmia, no? la modernitat de molts personatges i i per comparar, és a dir, a veure, una cosa és els dandis, els pijos, la figura del dandi, és dir, que sortirà aquí, i l'altra és la figura del bohemi, que seria, seguint l'alegoria, la, el hippie. Enteneu? És a dir, doncs, la diferència, no? és a dir, per a alguns entre pijo i hippie, doncs, els bohemis és una gent desclassada, una gent eh, oberta a canviar les coses, una gent que jugarà un paper essencial a la comuna de París, entre altres, doncs, Gustave Coubert, com s'ha dit abans, serà el delegat de Belles Arts, no? serà, en definitiva, el que proposarà L'enderrocament de la columna d'enndom, no? és a dir, doncs, i per la qual cosa serà doncs després d'on posat a la presó i després ell s'exiliarà i tantes coses. No? Per ara ens interessa per aquest realisme, per aquest realisme important, aquest realisme social, aquesta representació del poble amb aquest enterrament dOnans del 1850, segurament el poble per primera vegada doncs, que apareix doncs, en la història de l'art doncs, amb aquesta Eh, provocació rapidíssima amb uns quadres alegòrics de cobert a la cacera del Cervol del 1867 que està intentant explicar la repressió del 1848 és, és una alegoria doncs, del que ha significat la revolució del 48 no? aquesta cacera i en canvi la truita del 1873 eh, ens està explicant la repressió de la comuna del 71 no? és doncs aquest peix fora de l'aigua, aquesta a, a, a aquest realisme doncs, de, del dolor, no? d'un dolor que durarà 150 anys, no? si no, no estaríem avui aquí, i per tant, doncs, eh, Cobert, que va plasmar molt bé en quadres d'aquests, eh, insisteixo, doncs, eh, eh, coneguts, és dir, dins de la història de l'art. Prenem el que deiem a la nostra, a l'enderroc l'enderrocament doncs, de la, la col·luna Vendome, no?, doncs, en definitiva. Anem a, a la nostra rockstar que dèiem doncs, a Karl Marx, no? la Guerra Civil i França, manifest de l'Assemblea General de l'Associació Internacional del Treball. Val la pena insistir, és a dir, escrit, imprès, escrit sobre la marxa, imprès el 13 de juny del 1871, amb anglès, amb original, ràpidament traduït a totes les llengües i que si el manifest hi havia estat un d'una gran difusió, Uh, aquest serà segurament el, el opuscle, no? el manifeste de més circulació doncs de, en aquells moments d'aquella època. És dir, Marx serà conegut no tan sols pel manifest, sinó sobretot per aquest opuscle, no pel Capital, que el Capital, òbviament, només havien uh, publicat un volum i, i encara. Uh, per tant, la primera cosa, abans d'entrar a explicar què ens diu Marx, la primera cosa que Marx ens ve a dir amb, amb, amb, amb aquest opuscle és que el fet és el missatge. El fet és el missatge. D'una altra manera, l'existència factual de la comuna és important. Fins ara estàvem a al·lucubrant. Eh, érem doctrinaris, és a dir, teòrics, ens discutíem, eh, fumàvem molt, però, però ara no. Ara hem tingut un element factual no? de revolució. No una revolució més, sinó una revolució nova, una revolució social, no? És a dir, que farem la qualificarem després socialista o, demà, o democràtic o no sé què, però una revolució social importantíssima i, per tant, el proletariat, els sectors populars han assaltat els cels si sí, més no, gairebé han tocat amb els dits del cel. No? És a dir, doncs, aquest era l'element central de tot que en aquestes 30, 35 pàgines eh, Marx doncs, ens diu. Òbviament, què ens dirà? El que ja hem explicat aquí, la repressió, no? és a dir, sobre la repressió, no? és a dir, doncs, evidentment ja haurà, no? és a dir, doncs, per intentar explicar la post extraordinària doncs, de la reacció de les classes benestants, no? és a dir, doncs, aquesta... no ten tenen pietat, eh? ni fa 150 anys, ni ara. Eh? Ho dic perquè doncs, aquest és constant, un constant. És a dir, eh, nosaltres anem amb el a la mà, eh? amb aquesta, aquesta història. Eh? És a dir, però, però aquesta gent, des de sempre, és a dir, eh, en fi, i després doncs, parlem de, penso que era el Carles, que li sentit, que parlava tot del temple expiatori. Eh? Aquí també tenim temples expiatoris, entre ells l'Esquerra de Família, no? i el Tibidabo evidentment, no? És dir, però el Sager no? És dir, bueno, una cosa tremenda, i com es van recollir diners i totes aquestes històries, i jo dir que ho dic perquè la reacció també existeix, eh? la comuna existeix, però més allà de la comuna, en fi, després parlarem del maig del 68, després del maig ve juny, i venen eleccions, i més dreta que mai, el, 60, el 68 francès, no? Per tant, compta doncs, amb el tema aquest doncs, de la repressió, conta també amb la importància que serà l'exili i la deportació per la difusió doncs, de, de les idees doncs, dels comunars, no? és a dir, aquest serà a Espanya, ho explicaran aquesta tarda, però a tot arreu, és a dir, serà la, la gran difusió aquesta, i com sabem i s'ha explicat, però ho resumim molt ràpidament, de la Comuna en traurem doncs, a, a una cançó, una cançó feta abans, a la 66, no? la cançó doncs, de Jean-Baptiste el no? l'Etem de Raceris, no? és dir, abans de la Comuna, una altra cosa és que la popularitzi la Comuna, és dir, pel temps de, de les cireres és una cançó abans, eh, és del, una cançó de, de l'any 66. Però, com s'ha dit aquí, mentre s'estan afusellant els comunars, doncs, a, al cementiri, doncs, eh, no? hi haurà doncs, la, la, el poema Sol Internacional, que després es vendrà doncs, en el gran himne doncs, del moviment obrer, no? encara avui en dia. No? Un color, el vermell... Uh, un poema, la de Luis Michel no? Tornarem", no? És a dir, tornarem és a dir, la ressurrecció dels vençuts, que és en el fons un poema escrit a la presó de Versalles el 8 de setembre del 71 i que en el fons, dir, no, no, escolta tornarem, és a dir, com això la gent doncs, que miri sèries de Joc de Trons no? els Caminantes Blancos, doncs el mateix és a dir, doncs aquí tornarem és a dir, que, i aquest tornarem 150 anys, tornarem és que és això, és dir, important. Però, per anar ja més de pressa, jo ara faré un recorregut molt ràpid, fins, a, fins avui, de com s'ha vist la comuna i com van canviant de visions i fins i tot persones que havien opinat una cosa van canviant. Comencem per Engels mateix. Engels, en el prefaci doncs, de la Guerra Civil a França, a metats dels anys 90, bueno, diu que la comuna no, és a dir, la dictadura del proletariat no, la sala dels cels no, és a dir, que aquí els socialistes no, han fet aquest exèrcit, tornarem, no, compacte, lluminós, de cara al sol del futur, que és el socialisme, i que, per tant, l'exemple és el Partit Social demòcrata alemany, l'exemple és el Partit Socialista italià, és a dir, és imparable el socialisme, i per això hi ha una altra obra artística que ens explica molt bé, una obra que tarda 10 anys en fer-se i ara no tenim temps d'explicar-la, però que és una obra que explica aquest canvi de visió total i absolut. No? Aquí veiem, de la foscor a la llum, al sol del futur, una munió compacta del qual està doncs, dels treballadors, en aquest cas doncs, eh, treballadors d'una fàbrica, i, eh, i és això. Ho dic perquè la comuna mm, desapareix la visió eh, simpàtica doncs, de la comuna, sinó que aquí el que cal és l'organització, el que cal aquí és un partit per fer-ho. Si anem directament a l'altre esdeveniment important, que serà la Revolució del XVII, no? eh, òbviament, la vindicació, que a més no serà el mateix vindicar a l'octubre-novembre, en el cas rus del XVII, que amb el pas de la revolució mateixa, que hi hauran mirades diferents sobre la Comuna de París. Dit d'una altra manera, si al començament Lenin vindica amb crítiques, doncs, eh, òbviament, ja sabeu que tota la discussió sempre ha estat la mateixa, no? és, a dir, és a dir, per què doncs, no van intervenir el Banc de França, per què no van anar a Versalles, perquè, en fi, totes aquestes discussions, el que haguessin hagut de fer doncs, els comunars i que tota la literatura doncs, socialista hi va, hi va plena. Però hi ha l'anècdota que Lenin, eh, quan va complir 73 dies, un dia més, doncs va fer allò que se'n diu la dansa damunt de la neu, de doncs, que va sortir de content de que ja hem estat un dia més que la comuna. Per tant, eh, aquest referent elemental. Ho dic perquè immediatament... Eh, abans s'ha explicat, el 18 de març serà un dia commemoratiu i festiu. El 18 de març serà immediatament doncs, ja doncs, a l'any 18, és a dir, eh, una jornada festiva i, per tant, commemorativa doncs, de, de, de la comuna. La, la, el diari de més difusió que hi havia a Sant Petersburg és un diari que es deia Severnaia Comuna, la comuna del nord, el nom de comuna, és a dir, doncs, aquí... Um, òbviament la internacional serà l'himne oficial de la Unió Soviètica de l'any 22 fins al 1944 i per tant, doncs, evidentment, la bandera Roges i tots aquests elements, però compte, compte és dir que aquí abans hem posat aquest personatge perquè sobre la visió de la comuna Lenin i Trotsky aniran de bracet i sobretot Trotsky perquè doncs, a part ja l'any 1920 amb un llibre Terrorisme i revolució la crítica serà demolidora sobre la comuna doncs, de, de París en el cinquantè aniversari de la comuna de París coincidirà amb un altre acte importantíssim dins del procés revolucionari bolcheví que serà doncs la revolució, la revolució de Kronstadt no? d'aquests doncs mariners no? en el Bàltic on l'exèrcit roig comandat per Trotsky els aplastarà sense compassió imagineu com se celebra el 50è aniversari eh, de la comuna doncs, eh, dins de la versió Bolchevich, amb la qual cosa la vindicació doncs, del partit, és a dir, serà del partit Bolchevich un element fonamental, abans s'ha explicat aquí tot això de pluralitat, que ara parlarem, i de pràcticament que no hi ha dirigents, la més coneguda és la Luixa Michel, sí, sí, doncs clar, aquí no, és a dir, aquí hi ha, hi ha uns dirigents, hi ha un partit, hi ha una vanguardia que dirigeix sense direcció, no es guanya, la comuna va perdre. Nosaltres hem guanyat, eh? tingueu present això, eh? és dir, més enllà de les opinions de doncs, que puguem tenir al respecte. Per tant, l'element aquest central, i Trotsky després ja udirà amb totes les lletres, dirà, escoltin, el 7 de novembre del 1917 és la data inicial de la nova història de la humanitat. Per tant, la comuna és prehistòria, no és història. Han entès? És dir, el missatge, doncs, de que com es fan, la història comença amb nosaltres, no amb la comuna. Un trencament important també de com ha canviat pràcticament en tres anys la mirada que es fa des de la Revolució. Ràpidíssimament continuarà i ens anem aquí doncs, a, a la Guerra Civil Espanyola, les brigades internacionals i, per tant, el record present doncs, de la brigada, doncs, de, del batallón doncs, de, de, de la Comuna... És a dir, hi han d'altres eh? fins i tot el general d'O Bronski, no? doncs, de la comuna doncs, de París serà un dels altres batallons de les Brigades d'Oè doncs, internacionals. Fins i tot ja que l'hem introduït abans el Louis Michel, no? el Batllló Louis Michel, important també en tot aquest marc, en el context de les brigades internacionals. Eh? És a dir, per tant, vindicació dels comunistes no? i comunistes francesos i belgues, que eren els que formaven aquests batallons perquè els batallons eren per temes de llengües, no? És dir, les, les divisions, i per tant els, frans... els que parlàvem francès se'n junts, però també a la vindicació en paral·lel dels anarquistes i per tant, doncs, com la Federica Montseny en traurà doncs, una publicació, la Comuna de París i la Revolució Espanyola. Eh? És a dir, a l'esquerra la teniu amb amb García Oliver com a ministres, eh? per això estan mudats, però, però com allò que després de la comuna en 1972, com ha explicat abans, totes les corrents i arbres i branques doncs, de, del, del moment obrer vindicaran la comuna, marxistes i anarquistes ho tenim aquí en els anys 30 també, aquesta vindicació. No? Però recordeu doncs, que amb una vindicació respecte als comunistes estalinistes eh, d'aquesta època, de la importància doncs, del partit revolucionari, del partit vanguarda, com ens recordarà doncs un altre, Bertolt Brecht, no? és a dir, doncs, l'any 49, amb una obra de teatre als dies de la comuna, és a dir, que en el fons és el mateix missatge, no? és a dir, que... Està bé la comuna, és dir, està bé l'esfumatura, està bé la música, però la lletra la, la posa el partit. La lletra la posa una direcció perquè si no, no guanyem mai. Montem unes festes collonudes. És dir, però aquí o, o, o fem això o no guanyem. Ironitzo, però perquè s'entengui. És a dir, doncs l'expressió aquesta, doncs, amb claretat. Però les coses canvien. I quan s'anaven a celebrar gairebé el, 50, el 50è aniversari, ara, de la Revolució Russa, dos anys abans, un exmilitant del Partit Comunista francès, molt famós i sobretot acadèmicament parlant, no? Henri Lefebvre, no? doncs, l'any 1865, eh, editarà, és a dir, publicarà doncs, aquell llibre La proclamació doncs, de la comuna. És bàsicament subvertir tota la mirada que des de la revolució soviètica del XVII s'havia fet. Torno, és a dir, si ells diuen A, jo dic B. Si els diuen blanc, jo dic negre. I, per tant, anem a subvertir aquesta mirada que ha imposat els bolxevics la tradició ortodoxa doncs, de, dels comunistes i, per tant, amb quines característiques que abans la Matilda ho ha explicat molt bé. És dir, pluralitat, internacionalisme, antiimperialisme, no? és dir, la columna de Vendón doncs, com a símbol no? d'aquest doncs antimilitarisme, no? revolució cultural, no? aquest empoderament doncs, personal, la subjectivitat, les emocions, tot això que és allò, com heu vist l'economia, tres anys abans del maig del 68, perquè lliga amb les transformacions que s'estan produint i de quina manera. Qui ho ha treballat i ho ha explicat molt bé tot això és una, un professor associat encara, disfortunadament, doncs de, de la facultat de filosofia, no? doncs, eh, aquí, de l'Edgar Stradler, no? és eh, segurament de les persones que s'ha de seguir més interessants és dir que tenim en aquests moments, no per al tema només de la comuna, sinó per d'altres. Eh? Doncs, ho dic així perquè val la pena que doncs, gent ara d'obtenir l'Edgar, 38 anys, doncs, eh, mirem allò doncs, eh, que la gent està treballant, està pensant i de quina manera. No? I, per tant, ell ens explica la influència de la febre en el maig del 68, una influència doncs, de que també, pràcticament en el mateix moment eh, del maig del 68, els germans, com ben dit, no? començant per Daniel, doncs explicaran, és dir, de bandejar l'herència bolchevic, no? és a dir, doncs, de, eh, aquest protagonisme de les dones, per això he posat aquest altre element, és dir, que el maig del 68 eh, vindicarà i reindicarà la Louis Michel no? i totes aquestes coses que hem dit abans, i potser, doncs, ja que parlem doncs, de dones, abans ho ha dit la Matilda, no? l'Elisabet, l'Elisabet, mit no? l'Elisabeth Dimitriev és una persona clau, tan més important que la Luisa Michel, que vindrà icona doncs, de, de l'anarcosindicalalism i tal. No? És la impulsora de la unió de dones, com s'ha explicat. però és una persona que lliga Marx lliga Marx. és dir penseu que abans de la comuna està mesos i mesos, cada dia discutint amb Marx, és, a dir, és a dir que tenien temps és dir, per, per discutir. ...de Tchernitxevski, no? Tchernitxevski, l'autor la, la, d'aquesta novel·la, no?, ...que cal fer del 1863, que l'acció crea els somnis, no al revés, ...l'acció és la que crea els somnis, no al revés, ...és la persona que fundarà la secció internacional, la secció russa, ...de la internacional de l'AIT, és de, de la primera, ...una persona que li està venent la moto sobre la comuna russa, ...cuidado, no confondre's aquí, sobre el concepte de comuna russa, doncs, a Marc, ...i Marc serà, doncs, receptiu... I per lo que abans s'ha introduit la Matilde, jo crec que és important subratllar que el que li interessava en aquells moments no era tant el sufragi, sinó la remuneració del treball de les dones. És a dir, l'important era la remuneració del treball de les dones que no tant el sufragi. És a dir, perquè veieu la modernitat de Dimitriev, no?, amb tot això. I per tant, Dimitriev serà anomenada, serà allò que se'n diu, doncs, eh sí, o ser honorificada amb un títol molt important i que lliga doncs, amb aquesta darrera part que és Ciutadana de París de la República Universal perquè ella no era francesa i ara entrem al tema important i final i el tema important i final és de que el 2011 passa tot això, que ja no ho explico és a dir, tant a la Plaça de Catalunya com a la Porta del Sol com a Wall Street no? i per tant, a partir d'aquí tenim a la nostra convidada absent que llavors torna a fer un altre llibre, torna a reflexionar i d'aquí els llibres del 2015 en la versió original, no?, del Lujo comunal, un llibre esplèndid, un llibre esplèndit que el que ens ve a dir, eh, què és? Di's, "Escoltí, fins ara s'han apropiat de la comuna els bolxevics, no? La revolució d'ons d'octubre o el republicanisme nacionalista francès, no? aquesta tercera república francesa, que el que fa la tercera república francesa és fer francesos, nacionalitzar, però tot drap, a partir de l'escola, a partir del servei militar, a partir d'organitzacions eh, polítiques i sindicals, nacionalització a tope. No? I ella diu, no, no, no, i entre altres coses només citaré una del, del llibre aquest, de la Cristín Ross, però és el que darrerament a mi m'interessa més, que és el tema de la República Universal, és dir, l'atac brutal contra l'estat-nació. I, per tant, seguim amb Corbett. Corbett, el 30 d'abril del 1871, escriu una carta als seus pares que diu «Paris ha deixat de ser la capital de França. París ha deixat de ser la capital de França. París és la capital de la República Universal». I aquest és un element que, que lligarà molt amb, amb, amb les discussions d'altra gent, com a Ernst Bloch, no?, Ernst Bloch té una altra frase d'aquestes lapidària que diu "La història nacional «En la història nacional només, només hi ha espai, no hi ha temps. Per tant, és històrica. Repeteixo, en la construcció de les històries nacionals només hi ha l'espai, no hi ha el temps, perquè el temps és dinàmic i les coses canvien i hi han pluralitats de mirades i, si podem, haurem de convi conviure tots». No? Per tant, dic tot això perquè aquesta és la gran aportació, entre d'altres, d'aquest darrer llibre doncs, de la Christine Ross, eh, que avui ens ho hagués explicat i haguéssim pogut discutir i debatre doncs, amb ella, i acabo doncs, dient el record encara doncs, de la Comuna de París amb moltes coses, però algunes que sí que val la pena conèixer si no es coneixen. No? El Peter Watkins, és a dir, que l'any 2000 va fer una pel·lícula, per dir d'alguna manera, són sis hores, és un documental, però ho va fer com si fos un reportatge televisiu, la tècnica de reportatge televisiu portat a la comuna no? i són sis hores més que recomanables per aprendre d'aquesta doncs, experiència. Fa pocs mesos ha sortit a casa nostra doncs, una novel·la negra, no? no? Herbé Le Cor, no? És dir, Bajo las llames, no? ambientada, hi ha poques novel·les i i, de novel·les negres, jo crec que és la primera d'una persona d'esquerres, compromesa, no? i, per tant, que també és dir, esplèndida doncs, la, la, la, la, el context en el qual hi ha el desenvolupament de la trama que no val la pena explicar. I més enllà d'això, com deia la Matilda, és dir, doncs, hi ha doncs, una associació molt interessant que s'ha de conèixer, entre altres coses, perquè d'aquesta associació se'n va parlar doncs, ara al febrer del 2021 doncs, a l'Ajuntament de París. O, dit d'una altra manera, recordem que a finals del 2016 l'Assemblea Nacional Francesa va prendre una resolució rehabilitant les víctimes de la repressió, rehabilitant les víctimes de la repressió, i, per tant, eh, això el 2016 és el que es va fer, però ara l'Ajuntament de París, doncs, que ha organitzat tota una setmana de coses i donant subvencions, al 3 de febrer encara eh, les republicans, no? és a dir, doncs, eh, negant subvencions els doncs, amics i les amigues de la Comun, amb tota una sèrie d'actes. És dir, hi ha uns actes que estan... És dir, que els puc, els, els puc, allò que es en diu, acceptar i fins i tot doncs, atribuir-me, no? però hi ha d'altres que no. Dit d'una altra manera i amb això acabo. No? És dir, perquè, doncs acabo amb la convocatòria, és a dir, doncs, que aquí ha prevista doncs, pel dissabte és dir, 29 de maig no? mireu, no? És, dir, és una fotografia del butetí, es eh? dir que per tant m'ha semblat de que una bandera del Partit Comunista francès, la bandera republicana espanyola i tot això. No? Però acabo perquè hem d'acabar d'una vegada eh, amb tot això del victimisme, de les víctimes. Una cosa són víctimes i una altra cosa són vençuts. Les víctimes, és a dir, hi ha una tradició, que ara només parlem de víctimes. Les víctimes han desplaçat els vençuts. A la comuna no hi han víctimes, a la comuna hi han vençuts. En l'antifranquisme no hi han víctimes, hi han vençuts. Perquè si no, les víctimes la víctima és una víctima. No té projecte. Els vençuts ho són perquè han tingut un projecte, han lluitat, han combatut i han perdut aquí en aquests 150 anys podienem fer el llistat que es fa anys o traverso de totes les derrotes, agudes i per have bé. Però tu saps per què has perdut? I per tant tu no ets una víctima, ets un vençut. I per tant hem de recuperar a la comuna, és dir als vençuts de la comuna per al seu projecte, és a dir polític cultural i el que vulgueu plural. No tan sols de dir: ens van passar tres pobles amb la repressió i per tant pobrets i tot això perquè el mateix a casa nostra si nosaltres no vindiquem els vençuts no? doncs el franquisme desapareix l'antifranquisme no hi ha antifranquisme per les víctimes no hi ha antifranquisme qui genera l'antifranquisme són els vençuts i els que han d'explicar l'antifranquista no són les víctimes són els vençuts no sé si m'explico ja amb prou claretat, però aquest és un element essencial, central, i tornem a la comuna, i, per tant, la repressió... No mirem només la comuna a partir de la repressió, perquè ells no volien acabar de la manera que van acabar, mirem-la al 18 de març amb el projecte social, cultural que volíem fer. Hem d'intentar explicar la comuna, no pel final sinó per al començament, de la mateixa manera que nosaltres hem d'explicar la Segona República no a partir ni amb els ulls de la Guerra Civil, sinó a partir del 14 d'abril del 1931. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Andreu. Com, com sempre, brillant, interessant i provocador. Bé, Miguel, tens la paraula. Moltes gràcies, bon dia. Eh, repetir una mica els agraïments, eh, tant per, la, per convidar a la revista Sin permís o en aquest cas a, a través meu, a la participació en aquestes sessions de l'UPEC, Crec que la col·laboració és des de, segurament, jo diria gairebé des del començament de l'UPEC entre nosaltres dos i crec que, que això doncs, ens obliga també a discutir i veure la relació entre els debats de la comuna i d'altres amb la, la projecció política, sindical i social que donem això, no? Com, com el tema eh, era el de eh, què va passar o com va evolucionar eh, l'esquerra mundial després de la comuna, pues, eh, evidentment eh, hem agafat temes molt semblants. Eh? L'Andreu i jo intentaré no repetir en el que estem d'acord i en tot cas veure si el que no estem d'acord serveix també per aprofundir en el debat. No? Jo crec que la primera qüestió és que eh, eh, per, no, va, no per primera vegada però la teoria eh, es va convertir en pràctica. Eh? Jo crec que com a punt de partida agafaria aquest lema. És a dir, per primera vegada eh, es constituïa un govern dirigit per les classes treballadores. Però aquesta pràctica també va modificar la teoria i a partir de la comuna, eh, les diferents tendències del moviment obrer van també mirar d'interpretar millor el que havia passat i, per tant, aprendre per al futur. Mm. Eh, jo crec que si la, la, la influència de la comuna ha arribat als nostres dies, jo diria en general, eh, la història de l'esquerra mundial no es podria entendre sense la comuna o, millor dit, eh, la podem interpretar, interpretar i entendre a partir de la comuna. No? I és que cada vegada, jo diria, que estudiem la comuna trobem nous matisos, descobrim nous matisos perquè són expressió de les diferents experiències revolucionàries a través de la història. Jo crec que és una llàstima no poder contar aquí amb, amb la Christine Ross i eh, li faré un petit homenatge eh, reproduint una cita d'ella en una entrevista que van publicar sin permiso. Li pregunten sobre, sobre el seu llibre Lue Comunal, eh, del que ha parlat de l'Andreu Li diuen. Li pregunten: aquest llibre torna a posar en escena la comuna de París a la nostra època. Per què la comuna és un recurs que ens permet pensar reivindicacions polítiques actuals? I la Cristin respon M'alegra que escollis la paraula recurs en comptes de la paraula lliçó. Jo crec que tant en el que té a veure amb els matisos com amb lo que diu la Cristin sobre els recursos, de les dos coses que crec que en general l'esquerra estem molt necessitats, Podem aprendre eh, a través de, de tot això. No? Perquè eh, jo crec que llegim i escoltem els secos que els venen de lluny, eh, però ho tenim que fer mirant cap al futur que volem canviar. Eh? I per lo tant, també aquesta commemoració, commemoració no pot ser aliena, a el que està passant al nostre país i al món. Bé, eh, abans, el, eh, per intentar també entendre una mica, agafaré un fil que, que, ha, que ha plantejat l'Andreu sobre Baudelaire, no? perquè Baudelaire també en un moment, amb aquestes transformacions que el viu a París, diu es que aquest París jo ja no el reconec. Això va molt més de pressa del que jo em podia imaginar. I això està escrit abans del 71. Eh? És com si el 71 eh, fos la confirmació de que els canvis eh, en, en molts diferents elements de la vida o, o, o gairebé a tots elements, espaials de les ciutats, de les classes socials, etc., etc, eh, es vagin concentrant i de fet es concentren en el que, que va ser la comuna començaria preguntant què és el que ens atrau de la comuna. No? Quina poderosa influència l'ha mantingut viva durant tot aquest temps? Perquè és fair, és, és cert, eh? i amb la Rosa ho parlàvem, el, un desconeixement general o bastant general que hi ha, almenys al nostre país, potser a França no és el cas, però al nostre país, sobre el que és la comuna parlant en general, més enllà de les militàncies i de les experiències, etc. No? Eh, però jo crec que quan, qualsevol que s'apropa a la comuna eh, eh, i, i entra i la comença a conèixer, jo crec que de sobte se li obre un món d'interès, d deànsia de saber més i jo diria que fins i tot d'una manera o de l'altra la transporta a imaginar-se eh, al no no, no el passat, com deia també l'Andreu, sinó imaginar-se a través del coneixement de la comuna lo que eh, la societat que nosaltres voldríem o que l'individu o el militant o activista social vol, no? Bé, moltes coses van canviar, eh, amb, la, amb la derrota del 71, la repressió, el final de la, la primera internacional, també tenim que pensar que eh, després de la comuna va haver-hi un, un fèrtil desenvolupament del capitalisme eh, i a l'inici de l'imperialisme, també per veure les relacions entre com un cert desenvolupament del capitalisme pot estar també basat, no només, però basat en la derrota del moviment obrer. No? Però la llavor ja havia estat plantada i de les cendres de la comuna van sorgir els partits, els sindicats obrers i, es, de fet, es van actualitzar les seves idees i mètodes. Les repercussions, en fi, ja s'ha dit, però voldria insistir en que la, les repercussions de la comuna van ser enormes a tot el món. No? L'historiador de la comuna, l'Isa va escriure «L'atracció del París rebel va ser tan forta que fins i tot van venir d'Amèrica per veure aquest espectacle desconegut en la història, la més gran ciutat del continent europeu en mans dels proletaris». No? jo crec que això ja defineix no? lo, que, lo, que, lo que va ser la comuna la solidaritat també contra, contra la repressió va ser molt important a tot el continent, a tot el continent. I August Bebel que era un diputat social demòcrata en, en el rei estac alemany va dir des de, des de, en seu parlamentària si ara París ha estat vençuda us previnc que la lluita iniciada no és més que una avançada. Aviat, el crit de guerra del proletariat parisenc, guerra als palaus, pau a les cabanes, mort a la misèria, serà el crit de guerra de tot el proletariat. No va ser fàcil, va costar temps i esforços, la reorganització del moviment obrer, però eh, jo crec que segurament a molts de vosaltres eh, li ha sonat aquesta idea de... Eh, Eh, de guerra als palaus, pau a les cabanes eh, que té un eh, llarg recorregut i jo diria d'una manera o altra encara encara es viu no? va ser en la, en la llunyana, llunyana Rússia on la comuna va trobar un impuls eh, jo repeteixo l'anècdota perquè la trobo fantàstica del Lenin sortint a ballar sobre la neu dubto molt que el Lenin tinguessi moltes virtuts de ballarí però jo crec que sí que és molt eh, anecdòtic, però interessant. No? Aquest, aquesta és, és hem, aconseguit, hem aconseguit superar la comuna, en el cas dels dies, i per tant, al marge ara de l'expressió, aquesta polèmica que ha dit si, d'on començava la història o no, eh, en, si, si en la comuna, en octubre, era el fet de que des del punt de vista de la lluita del moviment obre, moviment obre això ja era com a mínim un abans amb respecte a l'altra fita important que havia estat la comuna. No? Eh, eh, per als revolucionaris russos, la comuna va ser la referència històrica i la seva inspiració teòrica i pràctica de del que volíem. No? Eh, jo m hi, m hi he buscat les referències en les obres de Lenin que ja, en les completes de Lenin eh? hi han 367 entrades referides a la comuna, és a dir bona part de, eh, de la, la, la política i la cosmovisió per dir-ho d'alguna manera dels revolucionaris russos es va basar en la comuna el mateix Lenin va escriure tots en el moviment actual descansem sobre les espatlles de la comuna, és a dir, és és sobre això que nosaltres ens podem eh, aixecar i anar més lluny. Als debats més importants dels revolucionaris russos, la comuna va ser present contínuament. Diu, si es parlava del caràcter de la revolució, apareixia la comuna per defensar el caràcter obrer. Si es debatia sobre la classe, si la classe obrera estava o no preparada per dirigir la societat, què millor exemple que el que va passar a París. Si la polèmica girava al voltant de com combinar les exigències democràtiques en un país endarrerit amb el caràcter socialista de la revolució, sorgia la comuna per oferir exemples i arguments. Si es tractava de prendre, de l'actitud a prendre davant la guerra, en aquest cas la, la, la guerra del 14 que, que s'anunciava, eh, les referències eren al Congrés de Basilea, un congrés de la segona internacional socialista de 1912, en el qual la comuna continuava present eh, i deia que els governs sàpiguen molt bé que amb l'actual estat d'Europa i disposició d'esprit de, de la classe obrera no podrien desencadenar la guerra sense córrer perill ells mateixos, que recordin que la guerra franco-alemanya va provocar l'explosió revolucionària de la comuna que la guerra rus-japonesa, a, a l'inici del segle XX, va posar en moviment les forces de la revolució dels pobles de Rússia, la revolució en aquest de 1905. És clar que també entre les esquerres hi havia qui fugia de qualsevol referència a la comuna, o com a màxim la consideraven un accident de la història, que no es tornaria a repetir, o que no correspondia a les particularitats del desenvolupament del capitalisme. Bé, la història això va donar la seva resposta i eh, jo volia també aquí eh, posar-vos com a exemple, eh, vosaltres segurament o coneixereu o heu sentit parlar de les tesis d'abril de Lenin, les, les tesis que, van, eh, que va defensar Lenin quan va tornar a Rússia i que de fet van girar el, el, el, van fer un tom a la revolució. Si sí, la repasseu, podreu comprovar que eh, Lenin l'únic que fa bueno, l'únic no, però bàsicament el que fa és cúpiar estrictament cúpiar el que van fer els comunars de París de 1871. Cito. Què proposa les tesis d'abril? Supressió de la policia, de l'exèrcit i de la burocràcia. Armament general del poble. Això és el que una de les primeres decisions de la comuna. Diu també, la remuneració dels funcionaris, tots ells elegibles i renovables en qualsevol moment, no haurà d'accedir el salari mitjà d'un obrer qualificat. És una còpia, eh, no sé si literal, però bàsicament literal, de lo que al 1871 van fer els comuners parixents. Eh, és veritat que també... En aquestes tesis s'avança pues, sobre el que ells consideraven un error o unes debilitats de la, de la comuna, i és no haver-se ocupat del Banc de França i d'haver utilitzat els diners eh, eh, de, de per als interessos de la revolució. Però el mateix Lenin en les tesis d'abril fa un, anota al peu de pàgina i escriu referint al tipus d'estat que ells defensen i diu és a dir, d'un estat el prototip del qual el va donar la comuna de París. És a dir que per ells, per la seva idea de la, de la revolució que, que, que preparaven era el desenvolupament, en realitat de el que havia passat al 1871. Bé també té eh, que reconèixer que no totes les esquerres compartien ni aquest entusiasme ni aquest projecte. En aquella època també hi havia reformistes a qui els produïa angúnia a la revolució. Sempre hi ha qui està disposat a rendir-se abans de lluitar. Un socialdemòcrata alemany anomenat Vollmer, Vollmer que eh, si un repassa coses sobre, sobre la relació amb la comuna segurament se'l trobarà, va declarar als comuners, en compte de prendre el poder, els hagués anat millor posar-se a dormir. Bé, Eh, tot i les diferències entre marxistes i anarquistes, algunes de les quals han sortit en les intervencions d'aquest de, de dematí, eh, especialment perquè els segons rebutgen intervenir en, en política i el seu comunisme llibertari havia de produir-se pues, d'un dia per l'altre, entorn de la comuna i de la defensa i, de la, i fins i tot de la interpretació de la comuna és on hi ha eh, una major aproximació conceptual. Perquè és la defensa de la democràcia participativa i de base, eh, les comunes com a base de l'organització de la societat i una defensa clara, evidentment, de la defensa de la comuna parisenca com un avançament d'una nova societat. Hi han dos elements molt determinants en l'evolució de l'anarquisme que tenen a veure també amb la comuna. La primera és l'acció directa com a, mètode, com a mètode de mobilització social. I ja l'altra que és el rebuig a l'acció política, a la intervenció en la política, eh, en part com balanç del fracàs, de la traïció eh, per part de la, dels republicans i dels republicans moderats eh, i que eh, això probablement també en la sessió d'aquesta tarda es podrà veure en relació a l'evolució del moviment obrer espanyol i la importància de l'anarcosindicalisme després de la Primera República. No? El fet és que a ulls de, de, de tot el món la continuïtat de la comuna va ser eh, el poder dels soviets i la, i la relació entre les dues és el que es va convertir en an i anal imaginari de, de, de, de les lluites del moviment obrer. Us, us portaré només com a exemple que al 1926, eh, es van desenvolupar importants vagues a cantoni Hong Kong, és a dir ara ens hem traslladat a la Xina. I el que va ser el primer, es va escollir es va ser considerat el primer soviet del continent asiàtic celebrat en la reunió de 800 delegats obrers que estaven en vaga. Però és que l'any següent va ser el torn de Xangai. I una insurrecció popular eh, va, es va iniciar el 21 de març fins al 12 d'abril i el nom que va prendre això va ser la comuna de Sengai. Bé, nosaltres també tenim la nostra comuna. al eh? 1934, eh, els, els, les dretes, al 1934, durant la segona república, les dretes eh, contràries a la república entraven al govern i els sindicats i els partits obrers van organitzar una vaga general que només va tenir èxit a Astúries, eh, on es va formar una aliança obrera de totes, de totes les esquerres i de tots els sindicats i va començar una insurrecció a la comuna, a la comuna asturiana, que va durar del 5 d'octubre fins al 18. A mm -hmm. uh, com en tot el procés eh, comunal, va haver-hi ordre en les files obreres i desordre i repressió causat per la Guàrdia Civil i l'exèrcit. Recordar que qui comandava la repressió a Astúries era el Franco, eh, que segur que va aprendre ja d'aquella experiència. En el seu llibre de Hacia la Segunda revolució, de Joaquín Maurín, el que va ser un dels dirigents del POM, explica... Eh, hi ha una altra fortalesa que els, insu els insurrectes es disposensen a assaltar És el Banc d'Espanya. Els nostres revolucionari revolucionaris no incorreran el greu error de la comuna de París que eh, van respectar el Banc de França, del Banc de França. El Comitè Revolucionari d'Astúries ha après aquest imp important lliçó. La dinamita fa saltar fet aiques la cambra cuiirassada del Banc d'Espanya. I, successivament, salten altres càcies en les sucursals dels bancs que hi ha a les poblacions de la zona minera. Els diners, en darrer terme, no són més consigna del poder. El banc és un auxiliar pujat al servei de qui mana i els que ara manen són els obrers revolucionaris. S'ha recordat el, aquest matí també la cita de, del, del Calvo Sotelo, Eh, amb la repressió que va haver després de la comuna. No? El, el diputat Paroviedo, eh, en aquell moment l'organització electoral era diferent a la que és ara, no era provincial, Melquiades Álvarez va evocar els assassinats del govern francès del 71, de 1871, per legitimar la, seva, la repressió de la dreta espanyola. I el Calvo Sotelo no només va justificar la repressió, sinó que va dir que aquesta repressió de la comuna de París eh, eh havien proporcionat a França 60 anys de pau social. Mm, és el que nosaltres després del franquisme van dir, van anomenar la pau dels cementeris. Bé, eh, la Comuna de París va ser una, una referència molt importantament al 36, a l'Andreu ho ha dit, no ho repetiré, però sí citaré una a, a la Federica Montseny en, la, en el mateix eh, text al llibre que ella ha dit, no? perquè és important per veure a, a aquest lligam. No? La Federica Montseny diu, per primera vegada, referint-se a, a la Comuna de París, s'apliquen principis socialistes. La Comuna va realitzar una sèrie de fets justos, va proclamar una quantitat de principis socialistes pels quals ara precisament estem pugnant nosaltres. Eren comuners, com a Espanya ho era, el moviment federalista i llibertari. Bé, la, eh, la Comuna, això, no repeteixo tot això, va, va continuar, és, és molt present al maig del 68, hi ha també una anècdota, en aquest cas real, que, que volia recordar, i és que en la vaga general del 13 de maig del 68 hi ha una de les manifestacions més impressionants que havia vingut a França, no? diu la manifestació d'un milió de persones a París, recorrent a París, després de la vaga general. Hi ha un fet, i és que en el recorregut en alguns fanals hi havia banderes franceses, bandera tricolor, i alguns joves van pujar, van baixar la bandera tricolor i van posar la bandera vermella, eh, que també jo interpreto i crec que és així, eh, la relació, la continuïtat de que en cada, una dels, en cada un dels moments de, de grans moviments socials i polítics treballadors la referència de la comuna està molt present no? ha estat present en les, en les manifestacions de les armilles grogues eh? Era, no sé si sovint però es veien pancartes diem Visca la comuna igual que Visca Louis Michel eh? de la que ja s'ha parlat en, en diversos moments i en el moviment de Nuit Debout, Buh eh? que, que és com el nostre 15M o l'Ocupi Wall Street van canviar el nom de la plaça de la República de París i li van posar plaça de la Comuna. Bé, vaig, vaig acabant. Per això jo volia remarcar aquest fil conductor de la Comuna en tota la història del moviment hebre. Bé, eh, John Reed, el periodista nord-americà que va escriure 10 dies que, que, que van commoure el món, té un petit relat, que us recomano que el llegiu, si no ho heu fet, titulat Filla de la Revolució. Mm? És com 20 o 25 pàgines. I eh, el, té lloc al París de 1914, eh, ja ha començat la Primera Guerra Mundial, i l'autor coincideix amb una dona jove que li explica la història de la seva família. El seu avi va lluitar a la comuna, explica. El seu pare va ser un sindicalista revolucionari. El seu germà va seguir els passos del pare i havia estat enviat a la guerra. I ella, en fi, no us explico al final, per sobre de tot vol ser lliure. Mm? Aquesta continuïtat és el que jo diria també que fa com natural i, i, i obligatori aquest, aquesta commemoració i aquests debats perquè com va escriure també el britànic William Morris eh, ens planteja la comuna, ens planteja de nou a tots els socialistes la periòdica tasca de celebrar-la alhora amb entusiasme i intel·ligència mm? bé, tots sabem que, que la història no és lineal i que ha donat moltes voltes i moltes anades i tornades mm? però eh, també jo crec que hi ha una, un element important i és com el en en que di que diríem política oficial dels grans partits i tal, eh, estan tan lluny de la, de la, de la comuna. No? Què téha que veure, Què té a veure a l'intent de la comuna, d'emancipar el treball del capital amb la política de la socialdemocràcia que ja en els anys 20 va passar, eh, es va oposar eh, a revolució i que sembla que la seva única tasca és gestionar millor el capitalisme. O en la tradició estalinista, on és veritat que es parlava de la comuna, fins i tot era commemorada per fer el contrari. Què té a veure la participació democràtica en la comuna, la elegibilitat i revocabilitat dels dirigents amb la pràctica estalinista d'absència de llibertats? Què té a veure la pràctica de la comuna, que els elegits havien de cobrar el salari mitjà d'un obrer qualificat amb els privilegis i la corrupció de la burocràcia o l'aspiració de la comuna o un govern barat amb el monstre d'estat creat per la mateixa burocràcia stalinista. O, aunque no ho tenia escrit, li agafo al company Andreu, la idea de la República Universal eh, amb l'enfrontament entre nacions o fins i tot a l'opressió d'alguna nació sobre d'altres. I... No? És clar que sempre es pot dir que, que el món ha canviat, eh, que ara les condicions són diferents, que el món és molt més complex, sempre es poden trobar excuses, però jo diria que hi ha una cosa que no ha canviat que és la necessitat de lluitar i acabar amb el capitalisme i construir una societat igualitària, solidària, democràtica, fraternal, eh, és a dir, socialista, és a dir, eh, eh, en la tradició de la comuna no? eh, jo crec que estem obligats a estudiar el passat perquè eh, d'aquesta manera podem pensar o repensar el futur no? i si eh, començava eh, preguntant-me i us preguntava també a vosaltres eh, què és el que ens atrau de la comuna per resumir jo diria la seva audàcia i heroïcitat van ser capaços de defensar la seva ciutat i el seu país enfront de l'exèrcit invasor, mentre la burgesia pactava amb els invasors i preferia sufocar la revolució abans de lluitar contra l'exèrcit enemic. La seva energia per aplicar les mesures que responien a les necessitats del poble treballador. Jo crec que és molt important dir que ells comencen la insurrecció i no tenien un pla precís, com, com posteriorment altres revolucions han tingut, però van tenir la, la, la, la claredat de respondre a les necessitats de la gent treballadora a través de les mides que van prendre, algunes de les quals jo he explicat o han explicat altres companys. Ens atrau, jo crec, la seva radicalitat democràtica, on s'havia vist que les classes treballadores poguessin governar? Una tasca que semblava reservada als burgesos. No? On s'havia vist que els governants, diputats, jutges, podien ser revocats pels seus electors si no complien el acordat? Fins llavors l'estat havia estat un botí per repartir-se entre els diferents sectors de la burgesia. La comuna va instaurar un govern barat del que podia beneficiar-se el conjunt de la societat. Diguem també, com ha dit aquest, eh, abans la, la, la companya, eh, el paper important que van jugar les dones en, tots els, en tot el procés de la comuna, encara que no, vam, no, vam, eh, no van arribar a conquerir el seu, el seu dret a vot. No? I com la comuna es va presentar a si mateixa com la cèl·lula bàsica de la nació. És a dir, com la seva idea de federació de comunes que construïen la nació des de baix, eh? lliurement i eh, de, de, de definint entre ells, entre les diferents comunes, quins aspectes per a un, quins aspectes per a l'altre, etc. etc. Jo crec que són coses en les qual, de les quals tenim molt que aprendre encara. I, evidentment, la seva lluita contra la desigualtat. La llibertat i la democràcia necessiten assegurar la base material de l'existència per tenir una vida digna. Sense això, la llibertat eh, eh, i la democràcia són realment molt difícils d'aconseguir. I ara sí que vull acabar recuperant un discurs d'un altre aniversari. No? Quan es complien 100 anys, 100 anys de la comuna, li van donar el Premi Nobel de Literatura a Pablo Neruda i en el discurs que ell va fer a l'acadèmia, a l'Estocolm, la, va dir, entre altres moltes coses, el següent que llegeix en castellà, que és com ell ho va llegir. «Hoy hace 100 años exactos, un pobre i esplèndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecia, Al amanecer, armados de una ardiente paciència, Entraremos en las espléndidas ciudades. Yo creo en esa profecía de Rimbaud, la, la que acabo de citar, el vidente di un, di un eruda. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa, pero tuve siempre confianza en el hombre ara nosal afegirían evident y las dones també. ¿eh? No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres y mujeres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud, solo con una ardiente paciencia, conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así, la poesía no habrá cantado en vano. Gracias. Moltes gràcies, Miguel. Eh, eh, ja ho heu vist, eh, han sigut unes intervencions com, complementàries, amb unes visions una mica diferents, sí, i que crec que hem donat alguna polèmica. Penso que algú de vosaltres igual vol comentar alguna cosa, o vol preguntar, o tal, doncs tenim una bona estona per poder-ho fer, i poder dir el que abans al principi deia Andreu de dir tenim la sort d'estar aquí junts per poder compartir idees, doncs aprofitem-ho, i, I si, si hi algú que s'animi a ser el primer, doncs vinga, podríem començar. No em no, no, no sigueu tímids, tímides. Bé, bueno, vinga, vinga, algú que se'n llença, vinga. Això no ho sé. Aquí, ara em sembla que ve una companya portar-te un micròfon. Ah, molt, gràcies. Gràcies. No, no, perdoneu, no, no tenia ganes de monopolitzar la paraula però com que veig que ningú s'atreveix a trencar el gel doncs espero que la meva intervenció serveixi com a mínim per això eh, jo eh, volia agafar una cosa concreta de les que ha dit eh, l'Andreu sobre el text de, de Marx no? eh, perquè eh, jo crec que realment la comuna eh, és l'esdeveniment que eh, fa conegut el marxisme paradoxalment quan, quan el marxisme té molt poca incidència real les seves tesis en el que proclaven els comunars i en el que estructuren i proposen els comunars, en canvi s'associa a posteriori eh, Marx a la comuna, mitjançant l'AIT, que també hem vist aquest abans, que era només una petita part i que de la seva presència i els seus efectius a la comuna eren més aviat vacuninistes que no marxistes. No? Però es proveeix aquesta simbiosi en el sentit de, per una banda, a, a aquest texte, magnífic, escrit a vuela pluma, no? de la seva, la seva la potència de Marx com a periodista, no? com a relator, com a cronista, com a explicador del que està passant, es torna a veure en aquest, en aquest text. A partir d'aquí té aquesta difusió eh, enorme. Eh, jo diria que aquest text després és el que fa que el manifest sigui realment llegit, perquè si et mires les edicions del manifest que comencen a fer-se en diferents llengües totes són, després de 1871 totes són 72-73 no? i per tant hi ha una, una difusió del marxisme de retruc d'aquesta participació però hi ha una cosa que encara és més cridanera, no? que és com la repressió, eh? la immensa repressió, no, fi, no només física sinó sobretot la repressió i la reacció a nivell de discurs fan de Marx el responsable de la comuna no? Eh, I per tant, lacaben fent eh, molt més famós, molt més conegut i molt més, amb molta més capacitat d'erarrisar, diem-ne en la vida real del moviment obrer de l'època del que era abans. No? Per tant, es produeix aquesta, aquesta, aquesta, aquesta paradoxa no? quan, quan la, la comuna eh, té aquest, eh, aquesta impronta que s'ha dit abans i ho comparteixo, bàsicament prudoniana, no? hi ha una mica de, de blanquí, però però el, el, el discurs inaugural de la comuna és prudonià, està fet per un prudonià, i el que diu, remet bàsicament a les teixis de Prudon, eh, en la pràctica també, quan es diu el del Banc de França, que és el que penso jo? Penso que el ministre, equivalent a ministre, eh, el, el comissari, com el, el representant el, de la comuna de finances, és un prodonià, i per tant estan en contra dels diners. Els prodonians pensen que a la societat futura no hi ha d'haver diner, l'intercanvi no s'ha de produir a través del diner, per tant el Banc de França no els interessa, perquè per construir la seva, la seva societat futura... Per tant, en resumint, eh, hi ha aquesta impronta bàsica, troncal, per mi, fonamental de la, de la comuna, que en canvi en la seva lectura del moment i de la història volca, que, eh, i això parla, òbviament, doncs, de la potència de la figura de Marx, no? òbviament. Gràcies. Sí. Mm. A veure, molt ràpidament, eh, aprofitant la virantesa. Això passa sempre. Passa sempre, és a dir, que ens creiem que coneixem les coses. Per exemple, amb els meus alumnes sempre passa, no? És dir, estem parlant d'un tema i dius, escolta, i, i això per què ho dius i tal? Vaig veure una pel·lícula, conyo doncs, és molt ja, eh? perquè ara veuen sèries. Però, és a dir, a través d'una pel·lícula, doncs, tu ja saps sobre aquell tema. I això ens passa a nosaltres, ho no? he llegit una novel·la i, doncs... I, i, I la història, la realitat del que va passar, no el que els ha agradat que hagués passat, és molt diversa i diferent. Per això, per lo que deia el carrer és a dir, sobre la comuna de París, mmm, clar, depèn de qui l'ha explicat o qui l'ha difós, doncs, el relat mmm, és el que guanya aquest relat i després doncs, poden haver doncs, totes aquestes reinterpretacions i tal, però és veritat, i el propi Marx doncs, ho dirà, diu, clar, la comuna m'ha fet un home, és dir m'ha fet un home conegut, una rock star, jo deia, um, i tal, perquè, perquè va ser així. Per això he posat, doncs, de, de, de, de com la, la, la, la fotografia de Marx arriba a Espanya, no? és a dir, perquè li fan una entrevista a casa seva i, i, i allà estan explicant com viu, és dir de quina manera... És en fi, fins aleshores Marx no se sabia ben bé qui era. No? Dir, tal. Però tornant a Marx i la seva interpretació que fa del comuna, que és important, aquest matí s'ha dit, no sé si la Matilde o el Julián, és dir, han dit una cosa que és que així com a Gran Bretanya és l'economia política, a Alemanya és la filosofia, a França és el socialisme i, per tant, les experiències, no? les accions, no? és a dir, simplifiquem, eh? com sempre... Però dic perquè Marx, que s'havia exiliat doncs, a París, precisament, i va escriure els grans manifestos filosòfics, no? és a dir, eh, no? és a dir doncs, el 44, el 45, no? el jove Marx, clar, el laboratori, el laboratori polític que és França, que és, que és França, encara que ell, que ja s'ha discutit des de fa temps amb Proudhon no? o amb els blanquistes i tal, per raons que no venen al cas, però els agrada això dels francesos perquè experimenten, i clar, experimenten a Berlín, que com hem dit abans, jo deia el Miquel, escolta, Miquel, París era una gran metròpolis, eh? a veure, és a dir, hi havia gent de tot arreu i gent que estava exiliada, gent que anava a buscar fortuna, gent que, en fi, aquesta riquesa plural no? de modernització de la ciutat i tal. Per tant, el laboratori francès que ell seguia amb molta, amb molta atenció Quines fonts té ell per, per, per saber el que passa a la comuna? Que és un altre tema interessant. Perquè aquest és... És dir, ell d'on li ve la informació? Li ve per als internacionalistes, per a l'Associació Internacional, però, de, de, però també d'altra gent. Com després, quan s'anirà referint i anirà refent el, el, el propi text, l'Isaragai, doncs que s'ha dit aquí, que segurament és la història, clar és un personatge que aquí el traduirà a l'anglès és la filla de Marx, L'Eleanor Marx, que en el fons, en fi, no explicarem vides familiars, però, però l'Eonor serà la que, en definitiva, eh, codificarà, li serà i codificarà un relat de la comuna i l'Eleanor Marx el difondrà a partir de l'anglès, no? com una llengua i tal i tal, importantíssima. Conclusió, doncs, de que Marx, que és una persona potent, eh, teòricament, de que una persona superba eh, des d'aquest punt de vista en les discussions i amb tot, i que pom, pom, es troba un moment determinat que aprofita que els altres s han fet la festa, que els altres han fet la, la, la revolució, no? aprofita la vinentesa per intentar codificar-la, aquesta, aquesta revolució, per dir, escolta, és collonut perquè allò que pensàvem és possible i, per tant, ja hem avançat molt. És possible. El mateix impacte que farà la revolució d'uns d'octubre a molta gent de dir, escolta, és la revolució contra el capital, deia Gramsci. Contra el capital de Marx. Perquè Marx no, no hem de passar per una etapa democràtica per anar a, a, a fer la revolució. Per fer la revolució el que s'han de tenir és ganes de fer la revolució. I, per tant, a la, a la mateixa cosa que la revolució d'octubre significarà per molta gent en els anys 30, no? la comuna codificada per Marx significarà que és possible. Estem en un món on la religió té una presència molt important. I aquí, més enllà del sacrer, no hem dit res de l'Església catòlica francesa. Eh? És a dir, que molt important en, en tota aquesta història. Vull dir, amb un pensament que deien, res pot canviar, tot serà igual. I el que podeu fer per acabar amb el patiment i el dolor aquí és encomanar-vos a Déu que Déu és qui, l'amo del nostre temps, que us cridi el més aviat possible. I, per tant, heu d'estar feliços de, de morir. En... en Enteneu, no? I per tant, en, en aquest conformisme, aquesta resignació, no és possible el canvi. De cop i volta hi ha una cosa que diu que pot canviar. I això, doncs clar, Marx ho ha entès, ho ha vist, ho, ho, ho, ho codifica i és de dir, connecto amb tota una sèrie de gent que vol canviar les seves vides i vol canviar la, el món. I per això Marx el fan un home, doncs, a la Comuna de París, perquè ja no és un altre teòric, ja no és un altre predicador i tal, sinó és un revolucionari, és una persona que ens pot donar un instrument que en un moment determinat podem fer no tan sols la revolució, sinó fer la revolució i guanyar. I amb això hauríem d'esperar gairebé 50 anys. No? Per tant, aquesta és la idea central. No? És dir, doncs, però, però ho deia perquè... doncs uh, hi ha hagut molta discussió sobre doncs, la Guerra Civil a França, i, i... però estava, era més un tuit, que ara diríem, que tot una altra cosa. I un bon tuit, un bon eslògan, un bon lema, en un moment determinat doncs, ajuda moltíssim. És dir, perquè doncs, la situació aquesta, palpitant, doncs, que hi havia doncs, a París en aquest laboratori, s'anirà traslladant, evidentment, doncs, a altres llocs. Això serà així. Eh, tinc una pregunta que ens fa una de les persones que ens ha seguit per internet, que si interpreto bé és per tu, <ríe> perquè ho posa després i crec que, posa que és per tu. Mira, diu així, eh, ¿le parece una medida audaz del govern de la comuna suprimir los tres meses de los alquileres, lo que duró el sitio prusiano en vez de suprimir para siempre los alquileres? ¿No era eso segundo lo que necesitaban las bases pobres e insurrectas que siguieron viviendo hacinados y furiosos con un gobierno comodal moderado para ellos? Molt, molt interessant. De fet, van ser més de tres mesos eh? perquè ho van fer la, la revolució comença al març i jo crec que ells suspenen el pagament dels llogueses d'octubre anterior i eh, fins i tot eh, diuen que eh, qui ho hagi pagat eh, eh, se li descomptarà de, eh, del posterior. Eh. El que passa és que això només dura 72 hores, ai, perdó, 72 dies i la cosa no va donar per més. Però jo crec que és un, una pregunta molt adient i ara estic intentant pensant en quin document o quin llibre ha eh, hi, ha una, hi hauria una resposta exactament a aquesta pregunta. Si no m'equivoco és en el, en el problema de la vivienda de Federico Engels. Eh? Ell explica també com en, el, en la, la decisió, evidentment una decisió important i tal, però que al deixar de pagar eh, completament els lloguers només podria ser una mida Eh, on el socialisme o el comunisme estigu eh, estigui a punt de, com aquel que diu arribar. Eh? I hi posa una sèrie d'exemples que són molt útils per veure la seva concepció de l'eststat no, no només de l'estat, sinó dels processos revolucionaris, és a dir, Eh, com, com, com hi, almenys mencionat en la meva intervenció, a diferència dels anarquistes, per al marxisme, hi ha un procés de després de la revolució, després de la presa del poder transitori eh, en el qual eh, es, conviu en, es conviu una part del dret burgès, de la tradició capitalista i tal, amb les mides que poden portar a la desaparició de les classes socials, etc. I eh, en aquell llibre, si no m'equivoco, eh, estic parlant de memòria del problema de la vivienda, molt útil de llegir-ho per, per, per la situació actual eh, respecte a la vivienda, el, eh, posa aquest exemple no? de no, necessitarem un, una època transitori, un període transitori en el qual sí, arribarem en un punt en el que eh, la vivenda, el transport, etc, etcètera, etcètera doncs podrà ser gratuït eh, per, per, la, per la societat. No? Eh, si no hi ha més preguntes, puc continuar? Bueno, ja no, tinc mal. aquí una altra pregunta, però bé... Bueno, no, no, no. no, no. no. Bueno, de totes no. maneres, volia intentar veure aviam, si alguna pregunta d'aquí del públic assistent i si no passaré a llegir l'altra pregunta que tinc. Sí, doncs hi ha una pregunta. Desplau. Oui, donc il va falloir que Carles traduise. Ah, bon. Si vous êtes un simultané au postage. Juste trois choses rapides pour que vous compreniez comment se joue actuellement la question de la mémoire de la Commune et de son cent cinquantenaire. Tout à l'heure, je vous ai dit que le gouvernement ne faisait aucune célébration officielle de la Commune. En revanche, c'est cette année qu'il a décidé de classer le Sacré-Cœur monument historique, ce qui a été immédiatement interprété comme comme une provocation. Sí, vol, vol dir tres coses relacionades amb com hi ha la recepció de la, de la comuna en termes de memòria històrica. La primera és que a, aquest any que el govern de la República Francesa a, ha decidit no, a, no, no, no fer cap commemoració oficial del 150è aniversari, en canvi sí que han declarat monument històric al secret. Gràcies. Le, le deuxième, deuxième cas euh, donc euh, il y a eu cette année un, un échange extrêmement violent au conseil municipal de Paris en, en février dernier euh, parce que la droite a décidé à l'occasion du 150naire euh, de poser les questions mémorielles autour de la commune. Et c'était un, un conseil où il était de question des subventions que l'on donnait aux associations à la ville de Paris. Et est arrivé le moment où on, la, la, la, la mairie donne la subvention, comme chaque année, aux amis et amis de la commune de Paris, euh, dont nous André vous parlait tout à l'heure. Et cette année, euh, la droite a refusé euh, de donner euh, la, la subvention, ce qui a permis à la gauche socialiste euh, de la majorité de se présenter en défense de la commune. El segon, el segon exemple és eh, en, els, en uns debats ferotges que han hagut aquest any, virulents, que han hagut aquest any a l'Ajuntament de París. Eh, amb motiu de les subvencions que es donen cada any, eh, els partits de dretes volien de totes totes que aquest any no es donguessin les subvencions a l'associació que abans ha esmentat l'Andreu de, de, de, dels Amics de la Comuna, però finalment, doncs, com que hi ha majoria d'esquerres, l'alcaldessa i el Partit Socialista que governa à à à Paris, donc a, a doncs, profitat per posicionar-se a favor de la comuna et donar la subvenció. La tercera. Et le tercer. troisième, donc je vous ai dit en ce moment le 150naire part quand même vraiment d'en bas, il y plein d'initiatives et une des initiatives le 18 mars d'un artiste et affichiste de gauche qui travaille en en en France avec les mouvements sociaux qui s'appelle Dugudus. Euh, voulait euh, le 18 mars, au pied du Sacré-Cœur, euh, exposer euh, 50 figurines en taille réelle des communards et des communardes. Il se trouve que la mairie a, a entendu parler de ça et, euh, et ça a intéressé la mairie qui a subventionné. Donc évidemment, du Dugudus, il a, il a accepté, mais résultat, la, la, la, la commémoration, en fait, la maire est venue et alors que c'était censé être une commémoration publique avec des gens festives, ça a été fermé avec des des, des policiers qui empêchaient de rentrer, il y avait que la maire son staff et les 50 figurines. Ce qui fait que au-dessus, au pied même de, de l'arc de, de du Sacré-Cœur, il y a eu une manifestation spontanée, très anarchiste avec des gilets jaunes aussi et qui hurlait contre la fermeture de, de, de, de, du square Louis Michel uh, pour ça et uh, qui a traité uh, Hidalgo et, et les pauvres gens qui tenaient les figurines de Dugudus de Versailles et donc ça a été très tendu en fait cette uh, ce, ce début de commémoration le 18 mars à 9h du matin à cause de cette fermeture uh, de, de la mer. Il le tercer exemple est que par par initier, disons la els actes de commemoració de, de la comuna per part de l'Ajuntament de París, es va, es va pensar que era una bona idea subvencionar una, una intervenció artística d'un artista molt conegut, que no sóc capaç de repetir el, el, el nom, eh, ...combatiu dels moviments socials que proposava eh, que hi haguessin 50 reproduccions a escala 1-1 eh, de eh, persones destacades de la comuna, just a sota precisament del, del sacriquer. Eh? Això es va preparar i el que passa és que quan eh, el dia 18 de març eh, es va anar a la inauguració es va produir la paradoxa de que... Eh, una inauguració d'un acte com aquest amb, aquest, amb aquest simbolisme, es va acabar fent eh, absolutament tancat no? perquè només sigui ennesssin l'alcaldessa i algunes altres personalitats, mm, bueno, per raons de seguretat, per fi per les raons habituals institucionals d'aquests casos. però clar això va produir una paradoxa tremenda no? perquè el, el, el significant i el significat eh, es donaven de <laughs> bufetades i es va generar una manifestació de bàsicament de, de, de militants anarquistes i també algun de, de les armilles grogues eh, que van boicotejar aquell acte. No? I per tant eh, va acabar sent un inici de la comuna, eh, comunar però eh, eh, paradoxalment. No? Hi ha alguna altra intervenció des d'aquí a la sala? Si no passaré a llegir la pregunta que té per respondre si sou capaços. Hi ha algú que vulgui fer alguna altra resposta? Bé, Bé doncs, hi ha una altra persona que des del chat aquí a, a YouTube ens pregunta un estat alternatiu que pot ser com unes federades, nacions federades, a l'hora que es va dissolent la repressió, entre parèntesis, l'estat, perquè ja no fa falta, pot això fer-se avui a la península ibèrica? Jo ahir lo dejo. <ríe> Ho pregunta eh? No, no me l'he cret jo, eh? A veure, molt ràpidament, perquè òbviament la història la construïm des del present, i és el present, els neguits que tenim, les nostres preocupacions, que creiem veure reflectits en el passat alguna cosa que ens dongui recursos, com deia el Miquel en aquesta entrevista a la Christine Roos. No lliçons, però sí recursos. Si la història ensenya alguna cosa és que ningú fa cas de la història. Per tant, és dir, més val que siguin recursos sinó altres és sobre un tema de rabiosa actualitat, que és que, a, a veure, ens omplim la, la boca de democràcia, de llibertat i de tots grans paraules i tal, i, i, i va sent d'hora que, que posem el dit a l'anafre la, i ens mirem els ulls, no?, eh, tots plegats perquè nosaltres vivim, per exemple, en una ciutat, Barcelona, Sabadell, Terrassa o la que sigui, on cada cop més la fractura, Desigualtats econòmiques són evidents, però la fractura electoral és cada vegada més evident. És dir, hi ha més eh, ciutadans és dir, empadronats i menys que puguin votar. Ho plantegem clarament, això sí o no? Qui té dret a vot? El vot fa 100 anys per raons sensitàries, per raons econòmiques, i per tant només era una minoria que podia votar i per tant empadronar-se de, de les institucions. I ara no és un tema sensitari, sinó que és un tema nacional, D'EDNI? O nosaltres plantegem com fa la comuna, és dir, que de seguida el que fa és ciutadançar a tothom que està allà, i escolti, els veuen com comú igual i, per tant, el nosaltres és tothom que està allà, i el nosaltres de la ciutat de Barcelona, o de qualsevol ciutat doncs del món, hauria de ser tothom que està allà, si volem, dient, escolti, amb els darrers tres anys, és a dir, posem, però, però que tothom hauria de tenir el dret de poder escollir els seus representants de les institucions o no. O continuem amb les ficcions aquestes que fem. Ho dic per, per, per amb tota la meva intervenció, que és a dir, hem d'anar als fets, hem d'anar l'acció, hem de mirar el tal, és a partir dels fets que ens donen les idees. Escoltin. Per què no fem una campanya? Per què no diem les coses pel seu nom? Perquè si no, doncs estem cada vegada, doncs, és dir, excloent a tota una sèrie de veïns nostres sobre temes que els hi afecten amb ells d'una manera claríssima, no? Enteneu, no? Per tant, a, a, a, aquest és un, és un tema, ho poso, per intentar respondre, de que hem de començar a dir que això, això de les nacions i dels estats-nacions, poca broma, fora. Fora. Eh? Aquí volem ciutadans i ciutadanes. Ciutadans i ciutadanes. I hem d'intentar que aquestes comunes, federació, doncs, home, no sé com s'ha de fer, o sí, potser el Jordi Borges en sap més que jo d'això, però ja ha una cosa que se'n diu àrees metropolitanes i ciutats metropolitanes, en el qual tothom entenem el que és una àrea metropolitana. Per què? Perquè és plural. Perquè parlen moltes llengües diferents, perquè hi ha gent d'ètnies diferents, perquè hi ha gent que pensa diferent, perquè... i tot això ho entens quan funciona. El que no entens és quan t'allunges d'aquestes àrees metropolitanes i vas a parar segons quins llocs que tots són iguals. Tots i totes. Vaig explicant. Per tant, la construcció política de la Unió Europea, a través dels Estats-Nació de la farem? O a través de la proposta hanseàtica, és a dir, doncs, de les grans ciutats, i, per tant, de les grans series metropolitanes. I, per tant, o es construeixi això, o, si no, com Barcelona pot acollir a tots els refugiats del món si no té competències? Hem d'esperar, és dir, que l'estat-nació ens digui aquí podem acollir dignament, perquè hi són, i són, però no són. No? Com els vacunem? Com fem? M'explico. Per tant, sobre el tema de la federació de comunes, en aquests moments, la traslladació és dir "U, Tots són iguals i els nosaltres. I, per tant, tots hem de tenir els mateixos drets. Tots i totes. És a dir, aquesta primera cosa. I, i ho dic de debò doncs, amb això. I dos, hem de començar a pensar que el poder polític, l'empedurament, ha de venir no ja d'aquest estat-nació que ens ofega i de quina manera, sinó a partir d'aquesta pluralitat que s'expressa a les nostres ciutats i àrees metropolitanes. I ho han de dir sense, sense complexos, ja d'una vegada. Eh? I ho hem d'explicar i explicitar així perquè, si no, continuem amb una taranyina que és la que acaba ofegant, en el fons, l'esperit de la comuna, perquè després, com he explicat abans, la Tercera República Francesa, portat per un monàrquic, no? la Tercera República Francesa, el que fa és nacionalitzar França. I quan nacionalitza França, nacionalitza França, i ho dic en aquest sentit, està matant l'esperit de la comuna. La República Universal, que s'havia declarat i el, el, el, això ho hem d'explicar perquè després tots els altres s'han emmirallat per fer el mateix que va fer la tercera república francesa en els processos de nacionalització i aquí per què? aquí a Espanya ara parlo perquè som com som i no teníem els recursos que teníem o no en sabem més doncs és la feble nacionalització no per manca de voluntat sinó perquè després doncs, no vam saber capaços de crear doncs, una escola pública no? és a dir, de qualitat però això és un altre tema, és dir, perquè no en sabem més. Però la voluntat era aquesta. El procés de nacionalització que provoca l'exemple, l'emmirallament de la Tercera República Francesa, que ofega tot el que és l'esperit de República Universal de la Comuna de París. No sé si m'he acabat d'explicar. Per tant, responent a la pregunta, és aquí. Què és possible? Dic, home, o nosaltres eh, aconseguim construir democràticament la Unió Europea, jo soc un gran europeista, però vull una Europa democràtica. Eh? I, per tant, que tots som iguals primer i que tots hem de poder votar, i tots no vol dir els comunitaris, sinó tothom que viu i treballa a Europa, doncs hauria de tenir, doncs, de votar. I dos, i de que el poder polític l'hem de deixar ja d'aquests parlaments de fireta i de teatre, no? I hem d'anar als parlaments de debò, que es discuteixen coses que tinguin vinculació quotidiana doncs, amb la gent. En aquests moments podem prescindir del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, perquè tenim el Parlament Europeu i tenim la Unió Europea, perquè si no, encara no estaríem ni vacunats, alguns d'aquí. Per tant, Sí que és possible, però a partir de l'esperit d'aquest de, repub... de, de la comuna, que és la República Universal, i que això vol dir, la traslació ara, que no estem amb la imatge de decimonònica o dels anys 30 casa nostra del narcosindicalisme, d'aquestes petites comunes d'autogestionàries que hi hagi sinó, sinó de grans àrees metropolitanes potentíssimes, plurals, democràtiques i de participació. I aquesta, aquesta haurà de ser, i tot l'altre ja ho solucionarem i ja, arreglar, ja, però a l'aire de la ciutat sempre ens ha fet lliures. Sí, dic eh, que s'està preparant que pel 29 de maig hi així també aquí una concentració en commemoració de la comuna. Eh, crec que sobretot és la, la gent francesa que, que, que viu a, a Barcelona que ho està intentant organitzar. a eh, millor no serà bé, bueno, millor, no, segur que no serà com a París però eh, si arribem a fer algun acte o alguna concentració o alguna cosa d'aquestes crec que, que eh, serà molt satisfactori eh, perquè segurament és la primera vegada que una cosa així es fa a l'estat espanyol no? Després eh, jo volia eh, recollir la, la qüestió aquesta dels recursos i els matisos per al debat perquè Eh, eh, crec que que la comuna, en fi, per mi que, que feia, feia molts anys que no rellegia coses de la comuna, eh, eh, trobo eh, he trobat una mirada molt diferent vista a la situació del 2021 i des d'aquest punt de vista, d'aprendre o en tot cas de mirar d'una altra manera les qüestions. però no? eh, i jo crec que algunes, eh, i per tant els debats són molt útils i molt necessaris, i algunes de les qüestions d'aquests debats segurament ens obligaria també a eh, mirar d'una altra manera a, a, a debats històrics o comparacions històriques. No? Per exemple, l'Andreu ha utilitzat, si jo l'he interpretat bé, un text d'Engels en el qual, segons ell, rebutjava la, la violència, la insurrecció, etc., etc i plantejava una mena de trànsit pacífic del capitalisme al socialisme. No? Això és una cita d'Engels en un moment determinat que la socialdemocràcia ha utilitzat durant anys i anys i anys per demonitzar el que no era la seva posició, eh? que eh, una cosa és que en determinat moment històric certes condicions es poden reunir el mateix Lenin va dir eh, el maig juny que es podia haver pres el poder sense violència perquè tenien la majoria els soviets i el problema és que els menxevics no van voler i hi ha una, un, un petit unes quantes setmanes en les qual Lenin defensa que no, no la majoria dels soviets i ja està bueno, això Llavors, per això també dic d'intentar fer l'esforç tothom de revisar o llegir d'una altra manera o amb altres ulls coses històriques o reflexions, etc. Complicat perquè, clar, tots han format d'una determinada manera. No? Per exemple, jo sempre considero que moltes de les coses que ens semblen normals, de, de la revolució d'octubre o fins i tot de la comuna estan passades per la mala i dolorosa visió de l'estalinisme que ho va interpretar d'una manera que, per la meva opinió, no corresponia a la realitat. No? Quan aquest matí es deia la, la, la comuna, una de les qüestions importants de la comuna que és la, les, les diferents opcions i com aquestes diferents opcions s'expressaven bueno, això, això ha sigut així a totes les revolucions a la comuna, a octubre del 17 i tal, ara després hi ja ha hagut interpretacions de dir, no, és que hi havia un, eh? perquè al final no era ja ni tan sol el partit, era un que ho tenia tot al cap i a llavors les coses es feien com aquell ho tenia al cap, això és lo més ahistòric i antidialèctic que, que, que, es pot, que es pot trobar. No? Per tant, també tenim que fer, jo diria, i ja m'incloco, eh, aquest esforç i que la, la, la commemoració de la comuna ajuda eh, a, a, a veure les coses d'aquesta doncs manera, com jo intentava dir, una radicalitat democràtica, una perspectiva de canvi de, de canvi de, de poder, de classes socials que inclouen els ciutadans, evidentment i que tot això configura una societat com a mínim diferent, igualitària, etc etc. I, i, I també entrant en la polèmica d'això últim que deia el, el Andreu, no? o sigui... Uh, jo defenso i considero que el futur tindria que ser, això que hem dit, d'una federació de comunes, etc, etcètera. etcètera. Eh? Però eh, el que tenim també que parlar és com des d'aquí arribem allà. No? Llavors, l'exemple que posa l'Andreu, no, ni estats, ni estats eh, nació i tal i tal, el Parlament Europeu. Però el Parlament Europeu és una cosa muntada per dalt. És una cosa, una superestructura que ningú controla en realitat, perquè està supeditada al Consell. Mm? Llavors, eh, diguéssim, la tradició de la comuna vindria a ser diferent, no? És, eh, fem la comuna, eh, ens relacionem, construïm la nació a través de la suma i tal, eh? I, i, i fins i tot, jo crec que en la, en la nostra perspectiva, diguéssim, històrica, mm, sigui el que sigui això d'històrica, eh? o sigui, quantes generacions tinguin que ser, això ja no en fico, eh? ah, ah, ah, hi ha estats que continuen i continuen negant altres que puguin tenir l'opció. Per tant, fins i tot la desaparició de l'estat de de i, de les, i dels estats de la qual soc partidari, no pot passar per sobre, la meva opinió, de que hi ha condicions històriques, les etc etc que, com a mínim, tenen que tenir l'opció, és a dir, el que seria el dret d'autodeterminació, com a mínim, l'opció. I després, ja ens organitzarem, ja, perquè, clar, eh, doncs els que són federalistes en el sentit d'una federació ibèrica de tots els pobles de la península ibèrica, eh, no posem aquest federalisme a, a, a que una de les nacions vulgui ser el que vulgui ser. Aquí pot haver-hi diferents opcions, però que pugui arribar a ser el que vulgui ser. I després ens federarem en tal o les comunes eh, s'organitzaran per baix, etc etcètera. etcètera no? i molt d'acord amb el que diu l'Andreu sobre la qüestió del vot de la gent que està fora, etc, etc. Eh, a, a França eh, a França hi havia a l'època estava calculats uns 700.000 eh immigrants a tota França, eh. Sembla que en aquell moment, ja ho sabrà millor, eren uns 26 milions de francesos havia. Eh, la majoria eren alemanys i polonesos, bueno, italians, eh. Eh, italians i polonessos que, que havien fugit de la repressió del seu aixecament tant a Itàlia com a Polònia i els alemanys bàsicament per raons eh, econòmiques. És a dir, s'estava millor a França en aquella època, es treballava millor a França que, eh, que, a, que, a, que a Alemanya. No? I a una part important del, dels obrers eh, i dels artesans de París eren alemanys. I, com s'ha dit, una de les primeres coses que fa la comuna és que no, tothom que està a la comuna té dret a vot, no només a vot, sinó, ja s'han posat alguns exemples, uns quants van tenir càrrecs de responsabilitat. El responsable de treball de la comuna era un hongarès eh, i el responsable militar durant un moment de la comuna era un polonès, eh, etcètera, etcètera. El, el Garibaldi el Garibaldi era diputat però en, un, en un moment no, no m'equivoco no, no, sí, el Garibaldi era diputat havia eh, estat escollit i era, com sabeu és el, el que va impulsar la unificació d'Itàlia no? llavors, el que jo vull subratllar sobretot és, moltes d'aquestes coses és que eh, la comuna ens indica, per dir-ho d'alguna manera el camí, és dir, és encara un objectiu i el que a mi m'ha semblat important, com us deia, de repassar i rellegir, i us animo a fer-ho, és veure com a través de les experiències de la comuna es poden percebre molts elements d'acció política ara. Bé, moltes gràcies als dos ponents. Eh... Vivus que acabem ara aquí la sessió i molt agraïts de que estigueu aquí. Us espero tornar a veure aquesta tarda perquè realment és una il·lusió poder veure les persones i veure cares. veu d'escoltar La Comuna de París en la Història de l'Esquerra, la segona sessió de les jornades El Temps de les Cireres en què l'UPEC commemora el 150è aniversari de la Comuna de París. Heu escoltat Andreu Maiaio, catedràtic d'Història Contemporània de la UB, i Miquel Sales, del Consell Editorial de la revista Sin Permiso. Podeu escoltar altres podcasts, d'altres xerrades i d'altres referents històrics, polítics i intel·lectuals de Catalunya seguint-nos al nostre canal podcast.upec.cat o a les nostres xarxes socials.